Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket! Bányai Géze vagyok, szikracsabam a vendégem őki biciklis, de nem a bicikliről fogunk beszélgetni, bár az is meg fog említődni, csak a, talán a, a, a, a műsor elejé csönd annak volt köszönhető, hogy éppen egy nagyon érdekes biciklis beszélgettünk, mert én ugye nem vagyok biciklis, de mindig kacsingatok fel, hogy milyen jó lenne a biciklizni, csak a biciklit nem lehet mindenhova fölvinni, tehát akinek nincs akkor a lakása, vagy akkor a helye az gondba van, kint meg nem meri hagyni, mert akkor hetente verni egy másik biciklit, ezt meg nem bírja. De Szikra Csabály más uh, miatt ülünk itt. Tulajdonképpen két témánk lesz, amik így vagy úgy összefüggnek, ezt majd később te elmondod, hogy hogyan. De a fő kérdés, amiért beszélgetünk, az a hajléktalanság kérdés, hisz 7-8 éve dolgoztál hajléktalan ellátásba, különböző féle kombinációkba. És hát ha azt lehet mondani, hogy Budapestnek van valamilyen nagyon is látványos és emberileg is nagyon hát feltűnő problémája a sok egyéb mellett, amik ugyen legtöbbször ilyen milliárdos problémák, és a legtöbbször a korrupcióval is összefüggnek, maradjunk ennyibe, tehát ilyen nagy beruházásokra gondolok, ahol nagyon sok gyanús elem vetődik föl. Van egy olyan dolog, ami a mindennapokban szembeszökő, de az átlag ember számára mégis, hát meg kell mondanom, hogy nehezen megközelíthető, megfogható. Ezek azok az emberek, akik az utcán élnek. Ami talán most nyáron nem annyira látványos, mert ugye a zöldbe ugye elvegyül mindenki a parkban, nem olyan feltűnő, hogy valaki ott él vagy sem, de amint beköszönt az első fagy, abban a pillanatban legalábbis a sajtó kötelező lelkiismerete megszólal, és hát legalább elmondjuk, hogy valamit kellene tenni valakiknek. De hát ez így megy időtlen idők óta, és én meg kell mondanom őszintén, nem nagyon hiszek ebben, hogy, hogy ezek a felszúrítások túl sokat számítanak. Főleg azért nem, mert a kérdéshöz nagyon nehéz közel tehát sajnálat szintjén át lehet élni, de magát az élethelyzetet véggondolni, belegondolni, átélni, és főleg pedig segíteni, az úgy tűnik, hogy hát, embert próbáló, sőt, talán az egyénnek a képességeit meghaladó feladat. Lehet, hogy nem így van, de hát ezt valószínűleg így gondoljuk legtöbben. Ebben van nem igazság. Igazából Két részre hoztanám én ezt a problémát. Az egyik az, az amit az ember átél, a másik meg az, amit tenni tud. Na, leginkább, hogyha információ lenne a birtokában ezzel kapcsolatban. Ugye, amit mindannyian átélünk, mert itt lakunk a városban, az az, hogy nyáron is, nem csak télen uh, emberek fekszenek az utcán, hogy mostok hogy kerültek oda, ez egy de menő dolog, erről beszélek szívesen, hogyha ha te kíváncsi vagy, meg a hallgató kíváncsi. Persze. A másik meg az, hogy mit tudunk tenni,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 ételosztás keretein belül akár éjszakai segítség a krízisautóban, akár egy fapadra elmenni az ügyeletes mellé beülni, hogyha erre lehetőség van, már pedig a legtöbb alapítványnál van. Mindeneset ez két elég élesen elválasztható dolog még így is. Tehát nekem is, mint idézve ebben szakembernek, tényleg dolgoztam ebben több mint hét évet. Van egy szakmai véleményen, másrészt meg lakom a Pesti belvárosban, és napi szinten találkozom hajléltalan emberekkel, és bizony még a konfliktusok sem kerülnek el, pedig hát én azt gondolom magamról, hogy az átlagnál jóval megértőbb vagyok mondjuk velük szemben, velük kapcsolatban. És tényleg egy nehéz kérdés ez. Minden Lehet kérdés. azt mondani, hogy talán az első lépés az lenne, hogy, hogy mondjam, közelebb kerülni valamilyen egyszerű segítség keresztül? Most csak azért megemlítem, hogy a civil Rádióban van egy a Kanálfordalma című műsor, és annak a szerkesztője Lakatos Gyula ő hosszú évek óta ő, tulajdonképpen magán kezdeményezéssel ételosztást, illetve ilyen Csinál. Hajléktalanoknak, hajléktalan szállóra megy, és legkülönbözőbb helyeken ezt megcsinálja, ami, ami nem egy nagy vállalkozás ellenben, hogyha az ember elmegy vele, én elmentem egyszer-kétszer, és én remélem, hogy akik hallgatják az ő műsorait, azok elmennek, vagy pedig akik most ezt hallgatják, akkor megkeresik ezt a másik műsor kanál forradalma címe, és megkérdezik Gyulát, hogy, valóan, hogy hogyan lehet bekapcsolódni egy ilyen segítségbe, mert ez egy olyan lehetőség, amivel, hát mondjuk úgymond valami jót viszünk az emberek közé, de mindenképpen lehet személyesen találkozni, és bizony akkor el lehet beszélgetni, vagy pedig legalábbis, hát valamit meg lehet belőle szagolni. Most nem negatívan értem, hogy szagok lennének, még a szerint szabadba ezeket nem érzi senki, hogyha lennének is, hanem a, a, a, azt a fajta, amit én átéltem, vagy átéreztem, az az, hogy ők pontosan ugyanazok emberek, mint mi. Csak a határok, a cselekvési határok totálisan mások vannak. Én pont innen indulnék ki, hogy, hogy az ételosztás van való önkénteskedés a legjobb megoldása,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 Bizonyára van is szerepük a társadalomban, de szegénységnek is van szerepe. Csak nem mindegy, hogy egy viszonylag rossz helyzetű és viszonylag kis létszámú csoportról van szó, vagy egy nagyon nagy több tízezres embertömegről, ami katasztrofálisan rossz mm. helyzetben van. Ha most kezdjük először talán azzal, hogy ha lehet kategorizálni mm. a hajléktalanokat. Amire legkönnyebb ugye ráfogni, hogy hát ezek az emberek nem is akarnak más életet, és valóban gondolom vannak olyan remete típusú hajléktalanok, vagy olyan hobók, akik egész egyszerűen valóban életformának választják egyfajta tudatossággal, vagy legalábbis nagyon könnyen elfogadják azt, hogy az életük úgy fordult, és ezt mégis valamiképpen tudatosan megélik a hagyléktalanságokat, talán a természet közeliség, vagy a függés a semmitől, vagy valamit. Lehetnek egész spirituális okok is, de valószínűleg ennek az aránya nagyon kevés, hogy nézem, hogy ingatod a fejedet. De van ilyen? Én két emberrel találkoztam ez alatt a hét és fél év alatt, ez megfordult a, hát nem a kezem között, de mondjuk az, az időasztalom másik oldalán, bizonyára 400-500 ember. Ez nem sok egyébként, én emelt szintű szállókon dolgoztam elsősorban, utcai tapasztalatom elég kevés van. És ebből a 400 emberből, plusz hozzávéve még mondjuk azt a száz hajlétlant, akit így mondjuk az utcán megismertem adott esetben nem is a munkám során, hanem oda őt hozzám beszélgetni, és én szívesen beszélgetek velük. Megfőképpen szívesen beszélgettem, de még mindig azért ez előfordul. Közül kettő olyan volt, aki ezt választotta. Mm. Az egyik őjüket én nem is nevezném annak. ő egy hobó volt, hogy te mondtad, beutazták beutazta egész Európát, cigánykaravánnal, meg cirkuszos volt, meg nagyon sok mindent csinált, ő nyelveket beszélt, egy nagyon jó képességű fiatalemberről van szó. Neki legfőképpen kötődési problémái vannak szerintem, tehát a családjával nem mm. tudott olyan kapcsolatot kiépíteni. A másik őjuk meg nem a természetbe vágyott, az előző ember még talán igen, vagy alternatív életformára kifejezetten, hanem ő neki volt egy családja, volt egy e, kis üzlete, és már ilyen 30 éves korak körül döntött úgy, hogy mennyire szimpatikus neki, hogy a csövik laknak, ő így fogalmazott az utcán, és semmi kötődés nincs, és tök jó. Mm. Na de én azt gondolom, hogy ez azért nagyon... Hát ez az elenyésző. Igen, aki az utcán lakik önszántából az általában függő beteg. Vagy pszichés beteg. Uh -huh. Nagyon kevés olyan ember van, azok között, akiket az utcán látsz, és mondjuk télen sem mennek be semmiféle szállóra, mert nem, hajlé a nem hajlandóak, ezek a hajléklán emberek tenni, akiknél ne lenne valamiféle súlyos mentális probléma. Ez az én meglátásom, tehát lehet nem egyetérteni, De itt nagyon sok esetben az alkohol már eleve tényező, tehát nem azért iszik, mert az utcán van, hanem ő azért került az utcára, mert mondjuk elvesztette a családját, meg a munkáját a pia miatt. Ah. Ez fontos, hogy hét több mint hét évig alkoholbeteghajléktől foglalkoztam elsősorban szenvedélybetegekkel. Ide kapcsolódott mondjuk a kapcsolatfüggés is. Tehát lett, a hölgy mondjuk nem alkohol A te uh -huh. tapasztalatod, nyilván te más uh -huh. szakemberekkel uh -huh. is uh, konzultáltál folyamatosan. Uh, hogy mondjam, nem csak azért mondod ezt, mert te uh, függő betegekkel foglalkoztál, hanem valóban uh, a többiek is alátámasztják, hogy az... A, a gyakorlati szakemberek nagy része alá támasztja, és uh -huh. nem csak az alkohol, most folytatom uh -huh. is tovább, lehet, hogy mondjuk egy párban családokkal is dolgoztam párokkal. Mondjuk a férfi alkoholbeteg tényleg a hölgy iszik, de igazából ő a függőségétől szenved, tehát ő a férfihez kötődik már-már beteges módon, ez a kodependencia. Uh -huh. Illetve van egy másik csoport, amit mondtam, hogy betegség, nem függőség, megugodott a száma a hajléktalanoknak, az utcán lévő nagyon problémás mentális állapotú hajléktalanoknak az opni bezárása után. Igen. Tehát párhuzamosan működik a pszichés ellátórendszer és a hajléktalan ellátás. Nagyon sok az átfedés a kettő között, nagyon sok olyan hajléktalan van, aki nem is súlyos pszichés beteg, de szereti igénybe venni időnként a, a kórházat, mint egyfajta mencsvárat, mert ott azért ellátást kap, melegben van, és ő szereti azt is, hogy dédelgetik, akkor azért mm -hmm. jó helynek. <gül> és vannak ilyen kórházak, amik neki jók. Viszont nincsen olyan kórház, ami Ellátná, akár bentlakásos, akár nappali módon azokat a, az egyébként kezelhető pszichés betegeket, akik erre akkor nagyon sok esetben ezek az emberek az utcára kerülnek. És ez nem a saját tapasztalatom elsősorban, hanem ezt olyan kollégák mesélték, akik mondjuk a budai hegyvidéken dolgoznak, hajléktalanokkal, utcán, hogy bizony sokkal többen fekszenek az opni környékén, akár sátraznak, mm -hmm. mert a helyhez Lug kötnek a pszichiátriai igen. intézet. Igen. És, hát, és a függőség, meg a, meg a pszichés betegség, mint kiváltó ok, vagy mint hajléktalanságban tartó ok, ez egy szemléletet tükröz, én uh -huh. hajlamos vagyok ehhez kapcsolni inkább. Másik... ez a része, mivel a, a pszichátri intézmények a bezáráshoz csak néhány évre ő, uh -huh. tekint vissza, uh -huh. Ez egy új keletű probléma, ilyen értemben, vagy, vagy akkor is ha voltak, ezelőtt is ez voltak probléma. ilyen pszichiátriai gondokak. az utcán fekvő hajléktalanokat, akik tényleg adott esetben nappal is az utcán fekszenek, uh -huh. akkor vagy a, a kannás bort látod mellette, uh -huh. most már flakonos, most már abban adják, vagy pedig ez a tipikusan magában be, motyogó, vagy épp uh -huh. hangosan magával ordibáló, térdig élő szakálló pszichésen nagyon rossz állapot. Na akkor emberű. az azt is jelenti, hogy ez a probléma, most nem tudom, lehet, lehet százalékokat mondani, mm, vagy nem becsülni? soha sem így, így matekozni. A, a, azt mm. gondolom, hogy a, a statisztikák. Csak hogy a probléma, a, hogy mondjam, nagyságát az ember átlása, hogy mondjuk, mit tudom én, száz hajléktalamból mennyi lehet az, aki... Sokkal nagyobb része akik szálló, mint amennyien nem. De És nem? a szállón lakó a jelentős része is problémás, pszichésen, de nagyon komoly védelmet jelent számára az, hogy azért szakember ránéz, akár nap, mint nap, és ha arról van szó, akkor irányítja őt intézmény. Nekik ez egy személyes kötődés is legtöbbször, nem? Általában jó, jó a kapcsolat a szociális uh -huh. munkásával, egy hajléktalan embernek, igen. Uh -huh. És... Uh, és hát azért vele beszélgetnek, tehát van, van egy esetkezelés, kicsit azért képben kell lennie mondjuk így tekintetében, hiszen vele kitöltetnek papírokat, meg ő, uh -huh. ő segít kitölteni a szolcmunkásnak papírokat önmagáról. Uh -huh. Az hétköznapi ügyintézésbe be kell kapcsolódnia. Mennyire lehet ezeket az embereket bevonni az úgynevezett normális életbe? Tehát, hogy tényleg napközben valamit csináljanak, ami, ami hasznos munkának tűnik. Vannak legalábbis nyelkezők. remélhetőleg hasznos is, csak nem igen, tűnik annak. Azok, igen. akik az emeltszintű szálló, amiben én jobban képben vagyok, én rehabilitációs jelenlő szállón dolgoztam több mint hét évet, és aztán egy pár hónapot dolgoztam egy páros elhérzésű szállón. Az emelcintű szállón nagyon jó az együttműködési arány. Ezek fizetős helyek, tehát ők fizetnek. Ők általában azért munkát is keresgélnek, igen. időnként találnak is, teljesen más ez, ez, ez az, amit fizetniük el, ez mekkora összeg. Ez ilyen, átlagosan Magyarországon mondjuk úgy, hogy 5 és 12 ezer forint per hó között egy Tehát hónapban, és ezért nem ez egy, olyan jelképesen kevés. Nem elkevés, is ez, ez egy ilyen ez egy átlagos tisztes... kollégiumi szintű elhelyezést kapnak, mm -hmm, én azt gondolom. Mm -hmm. Picivel talán rosszabbat, mint egy mm -hmm. átlagos kollégium. Hát az igazság, hogyha ezt én arányosítom mm -hmm. ahhoz, hogy mondjuk egy önkormányzati lakással lenne, és azért a bérleti díj. Hasonló, vagy legalábbis nagyságrendjében itt van, és csak egy szobát vagy egy kollégiumi elhelyezést kap, akkor ez relatíve drága. Hát ez nagyon drága. Ez az mm. a probléma, hogy ennyit ő fizet. Viszont persze, a társadalom persze. sokkal többet fizet ezért a helyen. Igen, nyilván, nyilván, És itt jön be a probléma, hogy erre nagyon sok számítású volt. Azért mondtam, hogy relatíve. Igen, Igen. hogy, hogy ezeknek az embereknek a jelentős része nem nem pszichésen sérült, vagy, vagy csak úgy átla, átlag magyar ember szintjén, és minden további nélkül képes lenne önálló életvitelre. Uh -huh. És minden további nélkül képes lenne fokozatosan persze, mert azért, azért ők eléggé összetörtek a guk miatt, lelkileg, sok esetben fizikailag is, de fokozatossággal kezelve ezt a helyzetet, ki lehetne építeni egy ilyen, mondjuk úgy, hogy szálló, emelt szintű szálló, ezek léteznek, kiléptető lakás, hát ez minimálisan, ez olyan, hogy mondjuk ház, tehát hogy bent laknak a hajléktalanok, és a szociális munkás először még naponta beszélve, egy pár uh -huh. percet, hetente, egy-két órát. Ezek már normális lakások? És ezek már normális ö, kis lakó otthonok, igen, uh -huh. ahol mondjuk három négyen olyanok, akik egyébként szimpatizálnak egymással, vagy uh -huh. mondjuk két pár élnek együtt de nyugat-európai példák vannak Hollandiából, egyéb uh -huh. Aztán a szocmunkás már csak hetente háromszor beszél velük gyakran, vagy így rövidebb ideig, és aztán mondjuk két hetente hosszabban. És aztán utána már csak mondjuk hetente egyszer találkoznak, uh -huh. és avonta egyszer beszélgetnek többet, és így tovább. És aztán ezután megoldható egy költözés. Nos, itt meg a Igen. pillanatra Igen. <laughs> szó. Eszembe jutott az, hogy... Ö, nagyon sokszor van egy másik is az édes India, indiai témáról szoktunk beszélni, és ott nagyon sokszor előjön, még ak akkor is, ha indiaiak jönnek vendégségbe, vagy aki csak járt Indiába, annak a tapasztalatnak a, a, a felhozatala, hogy a társadalmi gondoskodás a nagy családban az olyan mérvű, hogy tulajdonképpen ember nem tud elveszni. Még ha nagyon szegény, és ezt persze, persze a modern ö, ö, fogyasztói társadalom nagy mértékben rombolja, az alapjaiban ö, próbálja tönkretenni, mert afelé tart a dolog, hogy ezt a fajta gondoskodást ö, úgymond meg lehessen szüntetni, és az illető teljesen önálló lehessen, szinte mindenféle támogatás nélkül megálljon lábán. De annak a társadalomnak az igazi tapasztalata az, és valószínűleg nem csak az ideje, aki, hanem más lehet törzsi bizonyos, és ez lehet, hogy, hogy az ember nem tud megélni mások nélkül. Tehát akárhogyan is van, mindig vannak mellette körülött emberek, akikről ő gondoskodik, őról a gondoskodnak, és így még ha nem is egyformák azért az emberek esélye, de tulajdonképpen nem esik ki senki a úgynevezett szociális hálóból. Anél miközben az állam... Passzív ebben a kérdésben, mert, mert ez, ez egy társadalom ha, mi hagyományból fakad, amit ugye most az alkotmányból belecsempésztek, de hát az emberek szélbe ez nincs belecsempészve. Ez egy nagyon ilyen, hogy mondjam, hogy gondoskodni az öregekről, meg a szülőkről. Ez egy szép, hogy mondjam, milyen elképzelésnek tűnik, de hát mi ennek az alapja? Okay. És ahogy te mondod, bocsáss meg, ott is ez az, az hogy hogy minél inkább nyilván ez pénzbe kerül, megszüntetni ezt a kapcsolatot, és annak örülni, hogy az illető megint egyedül lehet, és, és magáról gondoskodik. De vajon ez, ez totálisan oké okay -e? Egy csomó minden eszemlődött ezzel kapcsolatban, mm. és akkor azon gondolkodom, most, hogy picitől haladok a nagy felé. Az emelcintű száron, ahol dolgoztam, kialakult egy kiváló szakmai vezetésnek köszönhetően, és elég jó szakmai tímnek köszönhetően x évvel ezelőtt, az, hogy úgy fogalmazott egy lakunk, hogy ebben a házban még senki se halt éhen. Mert ott bizony gondoskodtak a félig-meddig idegen emberek egymásról. Aki újonnan érkezett, azt megetették felruházták, stb., akkor is, ha erre a szállónak nem volt kapacitása. Ez egy tök jó dolog. A másik, ami eszméletet mondhat, hogy India, meg a nagy család, a magyarországi romák, Igen. aki feltétlenül indiai eredetű populáció, és éveken keresztül az a volt a közhiedelem és az nagyjából igaz is volt, hogy cigány hajlétlan már pedig nincs, és nagyon kevés volt. Ugye de nincsen kifejezetten felmérés, rákérdezünk az első interjúm, hogy romának tartják-e őt, mondták-e már de a De hát az tényhői úgy a, nem, nem, nem nagyon Egyre így. többen vannak, és egyre többen vannak, és nagyon sokan vannak, és pont azért, mert hogy nagyon sok romak fiatal van mondjuk az állami gondozásban, annak kikerülnek, a család Aha. visszafogadja őket egy időre, de nem képesek együtt működni együtt. Élni. Mert már megtört ez a családi meg, hagyomány. Eleve nincsen már, meg az, mm. ahogy te mondtad, törzsi hagyomány. Én úgy fogal, fogalmaznék, hogy az eredeti mm -hmm. kulturális hagyomány Igen. már nem létezik úgy abban a formájában, és ők is kiesnek ebből. Ez a másik, ami eszembe jutott, hogy Magyarországon nem biztos, hogy ez a családi gondoskodás, ez ilyen szinten működőképes, hiszen akárhonnan is nézzük.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 ember, aki még ott esetben nem is hajléktalan, nép csak kezdi ezt a pályafutását mm. az ellátodendszetbe, nagyon ritka, hogy a legmegfelelőbb helyszínt találja meg magának. Vannak mm. nagyon jó kísérletek egyébként ilyen közösségibb ellátásra. Nem tudom, hogy szabad-e mondani intézményeket, de például Szabont. a Menedékház Abszolút. nevű intézmény, amit olyan szocmunkás, többnyire fiatal vagy fiatalos szemléletű kollégák csináltak, akik Szakemberként nem érezték jól magukat a rendszerben, összehoztak egy, egy civil szervezetet, és ezzel a kis baráti bandával csináltak egy meglehetősen jó, és nagyon jó pofa, és szakmailag is kiemelkedő hajléktalanszállót, csádok átmeneti otthonát, és olyan kísérleti programokat csinálnak, amik másokon nehezen férnek be. De, például, De azért ez se független az állami gondoskodástól, és mert persze, hát valamiből finanszírozza is kapnak persze pénzt az államtól. És mondjuk az mondjuk ország a, a jövőjét ez teszi hogy mondjam, kritikussá, hisz ha az állam nem tud fizetni, vagy nem akar fizetni, akkor, akkor, akkor elsősorban a nem saját rendszerei fognak megváltozni, elpusztulni. Ez így van, de hogy amivel ők nagyon jól dolgoztak, az az, hogy beemelték például mm. az önkénteskedést is, vagy a külső adományozókat, és hogy igen aktívak a Facebookon meg. Tehát mm. van az egész mögé egy nagyon komoly marketing téve, trendivé teszik,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 szintén végig ezen az állami gondoskodás fiatalkodóak börtöne hajléktalan szállókörön, ami nagyon gyakori. Tehát a, a, a statisztikák szerint a hajléktalan nagy része nem volt állami gondozott, nem onnan került be pontosabban, így van az rendszerben. Ez így van, mert egy pár évet valahol parkolt a kettő között. De az első interjúk során az ügyfeleim, én most azt mondom, hogy körülbelül felénél felmerült az, hogy ő bizony volt állami gondoskodásban. Lehet, hogy csak egy-két évet, de volt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 az öngondoskodás, mint olyat. neked kettő azt gondolom, hogy összekapcsolódik. A hajléktalanságról van-e olyan adat, vagy vagy komolyabb információ, ami, ami össze lehet vetni, hogy szóval mondjuk, nem tudom, én, 80 vagy 100 évvel ezelőtt, persze akkor meg háborúk voltak, tehát mm. a dolog valószínűleg nem lesz tiszta a kép, meg, meg rengeteg ember menekült egyik erről a másikra, de a hajléktalanságnak ez a formája, ami most kialakul, én most a számomra az jön le, hogy ez egy nagyon, hogy mondjam, csak tehát ez a modern fogyasztói társadalom kegyetlen velejárója. Hisz, hisz, hisz, hisz tulajdonképpen minden egy pénz által működtetett rendszer, és az állami rendszer is azt hisz adókból. Tehát ha nincs mögötte egy állandó pénzáramlás, akkor ezt nem lehet föntartani a hagyományban ez a pénzáramlás nem kellett, mert az emberek a két kezükkel, a szavaikkal tudtak többé-kevésbé egymásnak segíteni, vagy megosztották azt a kevés ételt, ami van, de, de ha én nekem itt a két házzal lakik egy valaki egyedül, és én nem tudok róla, és nem is láthatom, mert mert ott lakik, én -e, meg itt vagyok, és ő éhezik, én hiába osztom meg az ételemet, azt sem tudom, hogy kinek vigyem, és ezért kialakult egy rendszer, hogy majd őt ellátják az én általam befizetett adóból, majd a nem tudom milyen szociális ellátó, majd oda visznek neki ételt. De ez egy borzasztó drága rendszer, is körbe. Egy egész egy rendszer, egy, hogy mondjam, egy szervezeti fizetést kell fizetést adni, ezt kell, adni kell ennek, logisztika, mindent. Tehát egy, egy drágán működtethető rendszer, amit a gazdag államok valószínűleg jobban képesek működtetni. Ugye mi azon a határon vagyunk, ahogy, hát még az, az igazság, hogy a felső szegmensben van Magyarország, ami a, a világországait illeti, de azért annak a peremén mégiscsak, inkább a peremén, mint az élbolyban. Tehát nálunk azért ez a társadalmi biztonság, ez sokkal hát, törékenyebb, mint, mint mondjuk Németországba vagy Dániába vagy ilyen nagyon jól szituált országban. Na, a kérdésem az, hogy vajon a múltban a, ha ez a fajta hajléktalanság létezette így? Létezett, és általában két szemlélet alkodott. Az egyik az az, hogy ez büntetendő. Igen. Tehát ezért hozták létre mondjuk a szegényházakat, deportálták a hajléktalanokat, a gyarmatokat, ott, ott, ott, ott nem a háború volt az oka? Nem csak a háború. Ott is elő. E... volt már ez, hogy, hogy mondjam, tehát egyszerűen az emberek képtelenek voltak egymással úgy együtt élni, és valaki egyszerűen kiesett ebből a körből? Kieshetett valaki vallásjogból, kieshetett valaki babonaság miatt, mert kieshetett fogyatékossága miatt, mm. betegsége miatt. Mm függősége miatt az mondjuk akkoriban ritkább volt, mert elég gyorsan meghalt az mondjuk, aki, aki mm -hmm. alkoholfüggő volt, most mondtam egy példát, meg nem is volt olyan elterjedt Igen. ez a dolog. Nem, nem, nem, nem, nem. Érdekes. nem volt rá idő, hogy az emberek annyira alkoholizáljanak, mert akkor muszáj volt dolgozni. De ha mm -hmm. mondjuk valaki nem dolgozott, akkor az, az nem is, ne is egyéb, az, mm -hmm. az kikerült. A járványok, a háborúk persze nagyon jelentősek voltak. És hát azért általában, amikor aki koldus volt, az többnyire van fogyatékkal élt. Uh -huh. Uh -huh. És, vagy csavargó, hát hajlétlan csavargó, ez nagyon érdekes műpont, még a cigányság, hogy, hogy a, ahol uh, kevéssé volt, fejlett ez a kapitalista rendszer, ami az előhírnöke volt a modern kapitalizmusnak, mondjuk Magyarországon ott el tudták fogadni a, a csavargónak tituláltott esetben a vándorciányokat. És sokkal inkább mint nyugat Európában, mert sokkal kisebb volt a távolság a többség és a kisebbség között. Hát, sőt, mondom, hát ott hát, hát, hogy, hogy mondjam, valószínűleg bizonyos fajta munkákra egyszerűen. Ö, be tudták őket. Nem fogni. meg tudták fogni bizonyos fajta munkákat csak ők végeztek el. Tehát mm -hmm. lehet, hogy a vándort cigány is időről időre fölkerekedett, a letelepedett cigány az más helyzet, hiszen ő nem volt csavargó, ő egy pohagára volt annak a falunak, ha lehet ilyet mondani. De a vándorolt, de mondjuk a vándort köszönő is az időnként köszödült az egyik faluban néha a másikba, a lókereskedő itt is adott egy pár lovat megvet meg ott, is, neki fontos szerepet. Mm -hmm. De valós. az Az volt, ne volt, mm -hmm. ő egy ő nem volt társadalmon kívüli. Mm -hmm. Most a másik szemlélet, mondtam, hogy sok esetben ez bűncselekménynek számított beté, vagy valaki hajléktalan, száműzés. Hát nem véletlenül volt ez egy büntetés. Akit száműztek, az nagyon sok esetben hajléktalanná vált. És aztán sok esetben meg is halt. A másik, az meg ez a, a mondjuk az egyházi gondoskodás téma körébe került. Ez az, amit most megint szeretnének erősíteni, úgy gondolom Magyarországon például. Nem szükségszerűen rossz ez egyébként, mert Nyugat-Európában mindenhol, majdnem mindenhol az egyház gondoskodik a rászorulókról, csak épp kiszervezi mindezt civil szervezeteknek, vagy az állam szervezi ki az egyháznak, és az egyház vesz föl kiválóan képzett szakembereket mondjuk Németországban. De a másik ilyen, ilyen módszer az meg az volt, hogy ez, ez egy. Egy isteni szándék, hogy van olyan, akinek rosszabbul megy, van olyan, akinek jobban megy, és akinek jobban megy, annak kötelessége segíteni azt, akinek rosszabbul megy, megesik rajta a szíve, mm. és akkor cserébe ezért az ő, az ő jutalma majd örök élet, vagy valami hasonló. Ez minden vallásban mm -hmm. egy picit más, de hát ez benne van a muzika is. Nem hogy ez A kereszténységben. Jel. Igen, és ez önmagában nem mm. baj. Azzal van a baj, hogyha valaki azt gondolja, hogy azzal, hogy ő odavet egy egy a hajléktalannak, aki mondjuk kordul, vagy épp nem koldul, csak ott fekszik, akkor ő azzal már letudta ezt a segítséget. Egyrészt nem muszáj neki segíteni, másrészt meg a segít, akkor vannak erre sokkal jó módszerek. De a hajléktalanság mindig is létezett. Hát nagy, nagy uh, szembeötlő városi hajléktalanság a nagy szembeötlő városok kialakulása előtt természetesen nem. És ez a modern hajléktalanság, ez... Uh, Magyarországon mondjuk a 19. század második felével jelent meg, ahogy a, a munkásosztály uh -huh. kialakult, és uh, egyrészt uh, a viszonylag uh, lesülyedő középrétegeket is felszíppantotta, másrészt meg azokat a a szegény rételeket is felszippantotta, akik addig adott esetben mezőgazdasági kisegítő munkából zsellérként éltek, vagy épp csavargók lettek volna, és akkor ezek a bérkasszárnyák ezek így üzemeltek, és ha valaki elvesztette a munkáját, az elvesztette a szállását, és abból lett hajléktalan. És az első hajléktalan szállók éppen ezért a 19. század második felében fel is épültek. Hát most száz éves a népszálló ez a BMSK-i központja, mm. Lózsagyagy utca 152, egy óriási nagy, nagyon izgalmas rendezvénysorozatot csináltak ott a kollégák ezzel kapcsolatban. Mm. Ez az épület hajléktalanszálónak épül. Ha ebből indulunk ki, hogy ennek a múltban is megvolt a formája. Mm. <gül> nem akarom mondani, hogy gyökerei, mert végül is a gyökerei mm. lassan változnak nekem, az az érzésem, tehát nem pontosan ugyanazok az okok a ha, ha hajléktalanságban. Ö hogy lehet -e ezt a kérdést úgy kezelni, hogy ez egy olyan betegség a társadalomnak, amiből ki lehet gyógyulni, vagy pedig inkább azt kell mondani, hogy ez egy olyan jelenség a ami amire építeni kell, tehát ennek erre egyszerűen számítani kell, hogy majd tudom én száz emberből kettő hajléktan, most mondtam egy számot, vagy egy, vagy ezerből kettő, nem tudom, mik az arányok. Van a... Uh -huh. Van a szociálpolitika funkcionális felfogása, egy kicsit ilyen elméleti sikretetem a dolgot, ami azt mondja, hogy minden társadalmi folyamatnak és jelenségnek ki, van oka és van célja. Amit az mondtam, hogy valószínűleg a szegénységnek és a is van valamiféle oka és célja a társadalomban. Erre lehet mindenféle ilyen filozófiával határos szociálpolitikai meg politológiai elméleteket szőni, Mindenképpen hasznos is ezt valamennyire megnézni. A gyakorlatban én úgy fogalmaznám meg, hogy hajléktalanság mindig, mindig is volt és mindig is lesz. Szocializmus alatt is volt hajlétlanság, csak nagyon pici volt. És megoldódott a munkásszállók, a kórházak, a börtönök és mondjuk a, a Budapesti Egyet-Alablordok háza nevű szálló révén. Na most azt gondolom, hogy naivitás lenne azt mondani, hogy majd meg fogjuk szüntetni a hajléktalanságot. Mert hajlétlanság mindig is volt, mindig is lesz. Az emberi méltóság az, amit a kulcs szó én azt gondolom, hogy azon kell törekednünk, hogy az emberi méltóság ne csorbuljon, ne sérüljön. És akkor ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyrészt felveti azt, hogy ne aludjanak emberek az utcán, mert az nem méltó az emberhez, másrészt meg milyen módszereket tudunk alkalmazni, hogy őket onnan elvigyük, de hogy ne sérüljön az emberi méltóságuk azzal se, hogy őket onnan elvittük és akkor ebből lehetnek nagyon komoly viták adott esetben szakemberek, vagy önkéntesek, vagy a, a, a szociálpolitika csinálói bármilyen szereplők is ők önkéntestől az intézmény vezetőn át, egészen a parlamenti képviselőig között. És, és én azt gondolom, hogy ez ami leginkább a napi szinten is megjelenik, mert mondjuk a boltulajdonos nem szeretné azt, hogy ott feküdjön a bácsi, meg a néni az ő portája előtt, és neki naponta a kelljen a helyet, ahol ők fekszenek, mert ők annyira borzalmas állapotban vannak, hogy magukat csinálnak. no stop, és mondjuk a, az utcán van 40 fok, akkor az még ott büdös is, meg veszélyes, meg e, nem szívesen e, ve, veszem, vagy benném, hogyha az a húgom ott négy kézláp totyodászna, most mondtam valami, még nem totyodászik meg kisbaba, nem, nem megy. E, másfelől meg benne van az is, hogy hát nem foghatja meg se az utcai szocmunkás, se a rendőr, lehet, hogy most már meg fogja fogni, de hogy, hogy ez az emberi miattossággal ez sem passzol össze, hogy megmarkolja hogy a gumikesztyűvel, és hajítsa egy kocsiba, és erőszakar elvigye valahova. És ez is egy nagyon nehéz kérdés. De talán kérdés. ezért problémás a mentőknek a helyzete is. Nagyon, és hát az a... én. én, én... tulajdonképpen ők de. rá vannak kényszerítve egy, egy nem tipikusan mentő feladatra, ami egy szociális problémának a következménye, és ha bár a végeredménye egy beteg ember, vagy egy részeg ember, de mindenképpen egy, egy olyan ember, akinek éppen problémája van, de hát nagyon kegyetlenek tudnak lenni a mentősök. Én azt gondolom, mert, hogy a mentős, valahogy úgy érzik, hogy ez, ez meg rájuk nézve megalázó. Azt gondolom, hogy mindenképpen vannak az ember munkájának nagyon rossz és megalázó részei, de ez része a mentős, meg a rendőr, meg a köztület fenntartó, meg a köztület felügyelő, meg a szocsmunkás, meg, a, szocmunkás, meg a, a politikus, meg mindenki életének, hogy ezzel foglalkozzon a saját területén. És, és azt gondolom, hogy ha, ha nincs benzin a krízis autóban, mert hogy a november 5-ig abban nincs benzin, mert nem kap, akkor a mentősnek a feladata, hogy ezeket az embereket ellássa, mert ezek az emberek, akárhonnan nézzük, betegek, és a mentősnek az a feladata, hogy betegeket lásson el. A rendőrnek az a feladata, hogy rendet tartson az utcán, lehetőleg ne katonai eszközökkel, tehát kell, akkor persze erőszakkal is, mm. neki feladata, is egy közösségi rendőrség esetén, ami felé sok rendőr vezető törekszik, vagy ez egy ilyen hosszú távú cél, úgy tudom, talán még mindig, ott mindenképpen meg kell ennek a rendőrnek, segítenie kell, hogyha arról van hát szó. Csak az egy más dolog is kéne, ami nyilván sokkal lassabban következik be, és ez pedig az, hogy aki egy feladatot végrehajt rendőrként, mentősként, akár orvosként, Persze. az valamiképpen ahogy mi most megpróbáljuk hmm. ezt a témát körbejárni, és megpróbálunk tulajdonképpen beleérezni a dolgokba, hmm. ők is erre föl legyenek készítve, és emberileg képesek legyenek ezt a kérdést kezelni. Mert ha ők mindenféle hát, primitív elképzelés alapján mennek oda, ah, ezért hajléktalan ezért a saját jelvájabb még ezt is összerondítja, és ezért, mint egy bűnöző úgy kezeli, akkor ez, ez semmiképpen nem jön össze, és itt nem csak a, az illetőt alázza meg, hanem tulajdonképpen az egész szakmát is megalázza, amit gyakorol, hisz akkor erre az emberre, mint szakemberre nagyon nehéz emberileg támaszkodni, hisz nagyon korlátozott a, a, az együttérző képessége. Hát ez tény, ez így van. Tehát mindenképpen fontos lenne a, a képzésben az, hogy tenírozzák a rendőrt, a mentőst azok általános orvost bárkit arra, hogy, hogy ő ilyen helyzetekkel találkozni fog. És hát akkor itt hát megint csak itt jön be mondjuk az, hogy a hajlétlanok nem lehetnek az aluljáróban, az az szülte, hogy, hogy mondjuk a Kervintéri aluljárókból a rádi utca költöztek, és ott fekszenek és ott feksz, feküdtek tegnap, meg ma, meg holnap is ott fognak feküdni, bár most már ugye büntetik azt, hogy valaki az utcán feküdjön, mert hát hajléktalankodni most már, ha jól tudom, szabálysértésnek minősül, de hogy attól még ott fekszik, és nem fogja kifizetni a bírságot, és beviszik a fogdába majd egy pár hétre jó eséllyel, ha ez beindul, ez a... Ez a egyfajta megoldása ennek a szituációnak, de ő megint vissza fog az utcán, és megint ott fog feküdni, mert hogy ő beteg elsősorban. Mert ott ül ez az ember, ez az illető ember, bácsi, mondjuk így, bár lehet, hogy még csak 35 éves, de hát jóval idősemmel néz ki, vakargatja gennyes fekéjeit, köhétság én feltételezem, hogy tbc is, vagy legalábbis nagyon súlyosan beteg az ő végzőrendszere más módon, és neki bizony, ellátó rendszerben lenne a helye, de nem a hajléktalan szállón, és nem is a börtönben, mm -hmm. hanem egy olyan kórházban, ahol egyrészt fizikailag segítenek neki vagy felépülni, vagy szintén De ez azt is jelenti, hogy nem lehet végülis ugyanabban a kórházban, és ugyanabban mentőben se szabadna belerakni őt, hát de... hanem, hanem erre külön kéne ö, valahány hely, ágy, igen. Sőt, tovább igen. megyek, lehet, hogy ő már a hajléktalanok otthonára élet meg, ami Magyarországon gyerekcipőben jár, nem nagyon barát. Az mit jelent? Ha létanok otthona, az egy olyan bentlakásos intézmény, ahonnan az illető már jól el nem fog kiköltözni. Nincsen bezárva, uh -huh, uh -huh. mert hogy őt afelé kondicionálják, megkapja a gyógyszereit, uh -huh. a pszichis gyógyszereit, a fizikai gyógyszereit, ott kap egy, egy rehabilitációs munkát, továbbá csoportoznak vele. Azt egy kultúrát formálja az OPNI-nak, a pszichátvéintézetnek. Azért valljuk be azért az OPNI sem volt egy olyan csodálatos hely, már az ebből a szemből szakmai szempontból én azt gondolom, hogy csodálatos hely volt. Tehát én ott voltam gyakorlaton, mm. mert nem is gyakorlaton, ott tanultam az addiktológiát a főiskola éven. De ez csak egy, egy mondj, zárt osztályú nem. volt, nem? Még a zárt osztály is olyan volt, hogy kiött a pizsamás ember, és a a vezető professzor, én pont ott voltam, uh -huh. megkérte őt az ajtóban, hogy tessék szívesen visszamenni, mert hogy úgy látom, hogy önnek még a kezelése tart, intenzív szakaszban. Uh -huh. És mondta uh -huh. az ember, hogy jó, akkor visszamegyek. Uh -huh. Tehát, hogy ez nem, nem ilyen gumibotos vedő embereket kell elképzelni. Uh -huh. Igen, bizony, szükség lenne egy, akkor én mondom, szükség lenne egy Oknira, többre is. Uh -huh. és, és ez egy nagyon radikális vélemény, amit én mondok. Sokan vitatkoznak velem, de én azt gondolom, hogy, hogy az utcai hajléktalanságot két részre kell osztani. Van az a fajta utcai hajléktalan, akivel, akivel úgy kell együttműködni, hogy, hogy intenzív munka, szálló, emelcintű szálló, albérletet visszajuttatni a hétköznapi életbe, és ez egy működőképes dolog. Még akkor is, hogyha ő mondjuk alkoholista. Mert hogy az alkoholbeték ellátórendszerébe be lehet őt illeszteni. Ehhez egyfajta szellemi frissesség kell az ő részéről, és hát az ellátórendszer részéről is meg a nagyon sok alternatív program megoldás. Uh -huh. A másik, egy nagyon nagy hányad ezeknek az embereknek, jó eséllyel soha nem lesz már képes önálló életvitelre. Persze ezt nem én döntöm el. Ez így alakul. Egy, egy multifunkcionális uh, szisztémában. De ez bizonyos, mértékig rokona rokon a, a, a fogyatékkal élők egy csoportjára, és akik szintén uh, képtelenleg sős autizmus, vagy valami Sajnos nagyon nagy élően. része a fogyatékkal élőknek képes lenne csak ott az ellátórendszer az, ami nem teszi őket lehet, nem teszi lehet de őket erre. Ez egy más téma, de erről is beszélhetünk. Itt ezek az ember, akiket most említettem, azok, akik maguk alávizelnek az utcán, adott esetben akkor is, ha nem isznak. Vagy, vagy századik neki futásra sem képesek semmilyen módszerrel sem ö, visszatérni a, a, a súlyos függőségből. Vagy olyan súlyosan ö, skizofrének, paranójásak, stb., hogy adott esetben is közveszélyesek is. És nekik igenis szükség van az én meglátásom szerint egy olyan ellátórendszerre, ami nem szükségszerűen zárt. Tehát lehet még az is, hogy ő, ő mondjuk súlyosságtól függően vagy naponta kétszerbe megy a gyógyszeréért, és egy kicsit beszélgetni, vagy ott egy csoportban részt venni, és egyébként valamiféle szállón lakik. Azért ez föltételező, hogy és jó, adott esetben, jó pár ember nem mondjam, hagyhatná így, el, mondjuk. Vagy, vagy dolgozik. Igen. Uh, azon keresztül, hogy valaki bent lakik ezen a szállón, vagy ebben az otthonban, és ő ott dolgozik, uh, ott teszik, ott kapja a gyógyszert, ott kapja az ellátást, ott vesz részt csoportban, ott uh, veszik őt ember számba, uh, ott élő akár teljes életet, de ki jöhet szabadon, hanetán mégis talál külső munkát, hanetán van neki egy, egy családja, egy, egy ismerettségkör, amivel szeretne kapcsolatot tartani. Egész odáig, amit te mondtad, hogy a részük bizony tényleg bezárásra kell, hogy hogy csúnya szóval ítéltessen, mert annyira ölés közveszélyes, hogy még ha megkapja a gyógyszerét, mm. akkor is folyamatos felügyeletet igényel. És ez nagyon érdekes dolog, hogy nyugat-európai mintát nyitották meg Magyarországon a pszichiátriákat, illetve zárták be adott esetben az OPNIT, mert ez egy pár évvel, vagy inkább évtizeddel ezelőtt nagy divat volt Nyugat-Európában, Angliában, Olaszországban. Ott most már újra nyitják, nyitják ki, tehát újra megnyitják ezeket az intézményeket, és be is csukják. Ezt úgy értem, hogy megmarad az intézmény, csak éppenséggel nem lehet kibejárkálni. Tehát mm. szükség van zárt intézményekre is, a nagyon sokféle alternatív nyitott módszer, nappali kórház, rehabilitációs intézmény, ház mellett. Akkor teljes az ellátórendszer, a pszichés betegek ellátórendszere, akiknek a nagy része egyébként menthetetlenül hajléktalan lenne, mert nem képes önmagáról gondoskodni, és nem képes közösségben élni. Hogyha van egy ilyen ilyen része is, ami adott esetben kulcsra is zárható. Legyen egy kis zene most, jó. Nem a legszebb pillanatkor, de tartunk egy kis csöndet legalábbis a beszédben. Have to want more than you need, until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me when you want more than.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 hope you're not lonely without me. Society, crazy and deep. I hope you're not lonely without me. Less is more But if less is more How you keep in score It means for every point You make your level drops Kind of like you're starting from the top And you can't do that society. i hope you're not lonely without me society crazy and i hope you're not lonely without me society have mercy on me i hope you're not angry if i disagree Crazy indeed, a gópja With the May. Nagyvárosi dilemma. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Bányai Géz vagyok Szikra Csabával beszélgettünk. A mai témánk a hajléktalanság, és még a biciklizés és a városnézés is ide fog jönni, mert miután te elhagytad ezt a munkát, más dolgokba kezdsz bele, és ennek az egyik része, az, hogy, de csak néhány szóba említetted meg, hogy ö, városnézéseket ö, vezetsz. Még hozzá, azt hiszem, ti vagytok azok, vagy egyike vagytok azoknak, akik a, hogy mondjam, a rejtett Budapestet megmutatjátok, ugye? Egy-két szót beszéljünk, aztán majd térünk vissza a, a hajléktalansághoz. De azt mondhatod, hogy valahogy ez a kettő összefüggő. Igen, hát ez, ez két, két különálló munka igazából, de nagyon hasonló. Az egyik ahol én egy a vezető vagyok, ez a Bion Budapest nevű vállalkozás, és alapvetően a Bion Budapest a nyolcadik kerületbe vitt alternatív sétákat, külföldieknek is, magyaroknak is. Egy olyan helyre, ami hát a hagyományos gondolkodásban összekapcsolódik például a hajlétlanokkal is, hiszen ott van a legtöbb szálló. Budapesten, és van is ilyen szociális séta, ami például a szállókat is megmutogatja a résztvevőknek. És az a célja ennek a vállalkozásnak, a társadalmi célja, mert tehát vállalkozás, tehát munka mm -hmm. is, hogy, hogy közelebb hozza az embereket a nyolc kerthez, mert a nyolc kert az emberekhez. Ott van a legtöbb migráns, a legtöbb Roma, a legtöbb hajléklanszálló. Feltételezhetően ott van talán a legtöbb szemét, de a legtöbb fantasztikus emlék is ott van, amik mm. teljesen rejtettek előlünk. Én a zsidósétát vezetek. Ez egy másik uh, szelete ennek a kerületnek, hogy itt egy elfeledett zsidó negyed volt. Ez melyik? A nyolcadik kerületben. Mm -hmm. Hát fogalmazunk úgy, hogy az egész. Igen. Igen. Több mint nyolcvan zsinagóga volt a nem nem de. de a telekitér volt a mag, ott volt húsz. Odaálltom is kb, és én komolyan mondom, de nyomát nem vettem ennek észre. Nem véletlen. Mm. Az a zsidóság az 50-es, 60-as években, illetve utána eltűnt onnan lényegében. Ez egy nagyon, ez egy urbánus probléma volt, volt, volt lakosságcsere, mm -hmm. mindenféle konfliktusok, 56, és, és manapság ez kezd feléledni újra, tehát vannak kis közösségek, amikor oda beköltöztek, újra, újra költöztek, mm -hmm. és, és virágoznak. Telekítéri zsinogóga ilyen például. Másfelől, ami, amit a Biondapest csinál, az más kerületekben is ilyen, ilyen séták most már. És hát ez egy teljesen nyitott dolog, tehát bárkit sétáltatnak bárhova. Egyébként de a magyarok mennyire vesznek ezen részt? A zsidósétán több magyar van például. Igen? Az tény, igen. És a külföldiek pedig hogy fogadják azt, hogy hát nem tudom, ez, ez biztos nagyon érdekes, de valószínűleg nem a legreprezentatív le arca Budapestnek, ugye? De azért mégsem a hősök terére el őket. Tipikusan nem olyan turisták jönnek, akik uh -huh. csak egy-két napot töltenek itt, hanem inkább expatok, tehát olyanok, akik külföldiek, és itt uh -huh. élnek Magyarországon Budapesten, és már látták a Geldért egyet, látták uh -huh. mindent. És mást akarnak. És erre <coughs> jött ötletként az én Galla Jóska, szintén szocmunkás barátom ötlete, a Bion Budapest vezető is egyébként, szociális szakemberek. Tehát a Galla Jóska barátom ötlete, hogy mi lenne akkor, hogyha megmutatnánk, Budapest éjszakai arcát turistáknak. Ők azt látják a fiatalabbak az utcán, a romkocsmából a romkocsmáig, meg a szállodáig enyhén be bombázott állapotban. Az idősebbek pedig a taxi ablakából többnyire látják az éjszakai Budapestet, de hát ez csak egy kis szerete uh -huh. az éjszakai Budapestnek. És mi lenne akkor, hogyha a kézzelfogható módon, ahogy a szlogenünk mondja Budapest más megvilágításban, Látnánk ezt az egészet. Tehát éjszaka, bicikliről. Mert hogy legjobban bicikliről lehet város nézni, mert gyors. Különösen éjszaka. Különösen éjszaka, amikor nincsen közlekedés. Ja, aha, viszont okay. ki, ki van világítva az egész város nagyon hmm. szépen. Meg a bicikli is tegyük. És a le. biciklink is ki van Igen. világítva. Kölcsönzős biciklikkel dolgozunk egyébként. Ezt meg a Budapest Bike biztosítja. Tehát ebben azon nagyon izgalmas, hogy eleve természetes ötlet volt, bennünk, hogy ne csak annyi legyen, hogy végig biciklizünk a városon, mert ez bárki megteheti. Lenyem benne uh, e, ilyen ehhez, De ehhez, ehhez elég éppen mondjuk normálisan tudni biciklizni, tehát nem kell egy aki ilyen résztvevő, Budapesti Budapesti még, bicikli bajnoknak lenni. Ne, ne, aki résztvevő, <gül> sí, hát mi egy picit jobban biciklizünk, mint, mint hát a sima biciklis. A de, de azt gondolom, hogy az, aki részt vesz, az még, még, az, még az átlagos biciklisnek sem kell lennie, mert hogy ezt leteszteltük. Tehát volt olyan próba séta, amikor kifejezetten rosszul bicikliző barátaink jöttek. Lassan haladtunk, mm. kényelmesen, nagyon odafigyeltünk, és hát persze biztonsági elvárásaink vannak, és nekik is kell, hogy legyen. Ugyanúgy lement három óra alatt ez a séta. És hát amivel ez az több, mint egy éjszakai biciklizés, az az, hogy, hogy ez egy ilyen urbánus bicikli túra. Tehát 17 km-es úton mi útba ejtünk teljesen hétköznapi látnivalókat is, csak picit más szemszögből közelítjük meg, olyan történetekkel, olyan játékokat játszunk interaktív módon, amik, amik más megvilágításba helyezik. Mutogatunk olyan helyeket, helyszíneket, a másképp nem jutna el jó eséllyel ez a se, turista, se pesti lakos. Ingen, az És nem szó. csak éjjel, hanem napközben sem. És, és itt jön be az, hogy mi nagyon szeretnénk együttműködni, illetve hát így ez folyamatban is volt, nem megakadtak a tárgyalások, ö, olyan alternatív elátórendszerrel, ami mondjuk hajléktalanokkal, problémás gyerekekkel dolgozik. Hogy létezett Budapesten egy olyan ö, kezdeményezés, hogy összeálltak hajléktalanok, és összeálltak civilek, és csináltak egy, ö, mondjuk egy alternatív szállót, Tehát nem volt szocmunkás, nem volt egy szigorú szabályzat. persze szűrték, hogy kiakhatott, és ott voltak programok, rendezvények, stb. stb. Tehát ilyesmiben abszolút gondolkodunk tök jó lenne, hogyha találnánk egy ilyet. Most egy képezése folyik ennek a területnek, ezt, mert Ez hogy képzeljétek el, mert ez, ez azért úgy annyira nem világos előttem. A 84 sétánkon a Telekítés zsinagógával van egy ilyen együttműködés, mm -hmm. oda visszük a sétálóinkat, megmutatjuk, és tudnak adományozni a zsinagóga számára akár pénzt is, de más is. És itt ez lenne, hogy, hogy megmutatjuk, hogy Budapestnek van egy ilyen szerete, hogy itt hajléktalanok élnek, vagy problémás helyzetben élő családok élnek, és hogy, hogy őket is lehet így támogatni. Mm. Nem úgy, hogy adnak egy zsíros kenyeret a bácsinak, aki ott szundikált, és föl kell, hanem, mert ne is, akkor épp, szerencsés, ha épp nem, nem szundikál, és nem zavarjuk meg, ha épp szundikál, hanem, hogy megismerje, hogy mondjuk, ha őneki van egy, egy cége ennek az illetőnek, aki a szabad napja előtti este eljönne biciklizni, akkor mondtassa azt, hogy a, akkor most ő az egy százalékából azt az egyesületet szeretné támogatni, ami adott esetben mondjuk fenntartja mm. azt a helyet. Vagy hogyha nincs mögötte egy egyesület, akkor neki van otthon teszem azt a nyomtatója, meg tíz pokolóca, ami felesleges, és ezt oda tudja adni. Mm. Tehát összekötni, és én azt gondolom, hogy ez a ezt közösségi-szociális munka vagy közösségi munka annak nevezhetjük, ami túlmutat már az intézményeken, és az emberek természetes segítőkedvére alapoz. És az ilyen bevonó programok, ilyen alternatív turisztikai programok, ezek kiváló lehetőséget biztosítanak erre. Budapesti szinten is, Magyarországi szinten is, tehát ugye ezt meg lehet csinálni más területeken is. Illetve mi most a, egy másik projektben, egy másik baráti körömmel, egy kollégáimmal a Balkára szervezünk nagyon hasonlót. Nem biciklivel, hanem busszal, meg repülővel, nem szervezés, tehát mi nem, nem arra megyünk, uh -huh. hogy oda hogy vigyünk egy csomó turistát, és akkor azokat nézelődjenek és fotózzanak, hanem hogy, hogy ott élni egy pár napot egy közösségben, mondjuk Koszovóban megnézni, hogy milyen egy falu, ami horvát falu volt, és aztán a horvátoknak, sajnos nagyon soknak el kell tenni jönni, de még élnek ott, és élnek ott albánok, és élnek ott szerbek, és bosnyákok, és romák, hogy milyen ott lakni, hogy milyen ott segíteni adott esetben ennek a közösségnek. Egy ilyen helyre el tudsz menni úgy, hogy te közben mondjuk úgy, hogy semleges maradsz, nem fogják azt mondani, hogy te tulajdonképpen itt a horvátok, vagy az albánok, vagy a szerbeknek az érdekeit képviseled, és tulajdonképpen szóval ezzel be akarsz szavatkozni? El lehet így menni. Nagyon-nagyon ügyesnek kell lenni, ez komoly diplomáciai érzéket igényel, mivel hogy én mindenkinek a, igyekszem mindenki barátja lenni, uh -huh. és most interkulturális pedagógiát hallgatok, az egyetemen most fog diplomázni, uh -huh. ez egy új mesterszak. Azt gondolom, hogy megkapom, vagy megkapjuk a kellő elméleti hátteret is ehhez mivel hogy én egyformán szeretem az albán, a szerb, a horvát, a bosnyák, a cigány, azt mondhatnék akárhány népet, kultúrát, és embereket, ezért nekem nem okoz nehézséget az, uh -huh. hogy ezt át is adjam, ezt a uh -huh. szemléletet. Természetes, és ez nem is kell elmenni a balkára. Természetes, hogyha te itt Magyarországon mondjuk egy közösségi programot csinálsz, amiben vannak mondjuk cigány meg gázsó gyerekek, uh -huh. nem cigány gyerekek, akkor ott is rád süthetik, akár cigány, akár a másik oldalon, hogy de te a másiknak kedvezel, uh -huh. ezzel tudni kell dolgozni. Nagyon fontos, hogy az ember ne menjen bele játszmákba. Tehát, hogy kerülje el ezeket ott esetben. És hát persze ez a zsidós során is előkerült, és egy szociális munkás munkája során is előkerül, hogy a különböző kultúrák különbség van ott esetben, ellentétek is vannak. És ezekkel a sétákkal persze tudom, hogy ezeknek mondjuk pillanatban még csebbe a tenger, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez, ez megzavarna bármit is a, a város rendjébe. De egy ilyen, hát ez mégis inkább szociológiai séta ez, ha úgy vesszük. Nagyon jó megfogalmazása a, a Bagja aki a nyolckel sétáknak a projektvezetője, hogy social walking tour, tehát hogy szociális séták. Igen, de, de ezzel azt az az az az az az is jelenti, jelenti, hogy, hogy ahogy mondjam, az ott élő emberek látványosság lépnek elő, legalábbis nagyon könnyen előfordulhatna ez, nem? És ezek azt jelenti, hogy eljöbb-utóbb felvesznek egy szerepet, mert ők azok, akikhez mindig elviszed a nem tudom, és megmutatott, hogy hogy élnek a, nem tudom én, hajléktalanok, és akkor ő valóban egy ilyen professzionális hajléktalan válik. Hát ez ö, ö, valószínűleg vannak országok, tehát például India lehet ilyen, ahol az emberek nagyon könnyen ráállnak az ilyenfajta mutatványokra, hogy ők mondjuk fakérként ülnek valahol és stb. Hálásnak isnek ez elkerült minket eddig. Tehát, ha sétálsz a 8-kedben, akkor te ott lakókkal találkozol, akik uh -huh. oda mennek hozzá beszélgetni. A saját stílusok szerint kommunikálnak, tehát ha te nem vagy ehhez szokva, uh -huh. akkor lehet, hogy te ezt még támadásnak is ér érzékelheted, hogy ő mondjuk hangosan megy oda, vagy már messziről integet, vagy átkiabál, hogy tájá uh -huh. meg. De hogy, hogy tudnod kell, hogy mi az, ami tényleg veszélyes helyzet, ilyennel én még egyébként nem találkoztam munkám során soha. A De ez akár... azt hiszem, hogy ti, hogy mondjam, direkt be nem adtok? az embereknek úgy semmit, hogy ők ott látnak. Nincs olyan, van. hogy én megyek az utcán, találkozom Józsi bácsival, vagy azt mondom, hogy Józsi bácsi maga olyan, olyan szép, hogy féllábú és roma álljon itt meg itt a sarkon, és akkor magát majd jó megnézik a turistáink, Aha. mert ilyen nincs. És kapsz, Sőt, szóval el, is kerüljük, és kapsz, el is Aha. kerüljük, és el is kerüljük azokat az embereket adott esetben szó szerint a másik Igen. oldalra, akikkel ilyesmire sor kerülhetne. Tehát ha jön hozzánk a hajléktalan kódulni, akkor megmondjuk neki, hogy ne haragudjon dolgozunk. Tehát, hogy Aha. ez sem jellemző. Uh -huh. Csak ez egy ilyen hozzáállás. Uh, igazából mi nem a, ne, hogy mondjam, nem, a, a lak, nem az embert mutogatjuk, tehát nem egy ilyen állatkerti szituáció, vagy mm. múzeumi mm. szituáció, hanem mi megmutatjuk a helyet, és az embert, aki benne él, és megmutatjuk, hogy mivé válik az a hely hogyha az ember és az ő kultúrája beleköltözik a helybe. Uh -huh. Tehát ez megint kicsit kultúrantropológiai dolog. Ezt mennyire, mennyire lehet ez alatt, mondjuk három óra alatt uh -huh. úgy föltárni, hogy hát a mondjuk azért nem, valószínűleg nem átlagos turista érdeklődés vezet azért ide, de, de mégiscsak egy beavatatlan embernek a kíváncsisága az, ami az egyik oldalon van, tehát aki fizet érte, hogy ezt megnézze. Akár még előítéletes is lehet az ember. Igen, Persze. tehát az ő számára azért ez nem, nem olyan, mint mondjuk a mi beszélgetésünk, ahol mi akarunk egy témáról beszélgetni, hanem ő, ő csak valami kíváncsi, és szórakozni akar igazából. És tehát... ő meg is kapja a szórakozást. Mm -hmm. Tehát ő feldüzelekkel a... nem vág nem vágok Igen. fejbe senkit mm -hmm. problémákkal. Tehát én azt gondolom, hogy a, a traumatizálás, az a, mondjuk pedagógiában vagy képzésben most felnőttekkel dolgozunk akkor is, lehet egy jó módszert bizonyos esetekben idevetnik a dolgmegelőzést, bármit, lehet mutatni rákos tüdőt a rohányosoknak, stb. Nem biztos, hogy az a legjobb megoldás. Azt mondtam, hogy indirekt módszerekkel dolgozunk, ha mondjuk... Egy előítetes ember eljön egy ilyen programra, legyen ez nyolc kessét a biciklis éjszakai túra, balkán interkulturális élménytúra, uh -huh. bármi, akkor neki az előítéletes embert, ezt most nagyon tágan értelmezem, mert én azt gondolom, hogy én is az vagyok, mert mindannyiunknak vannak előítéleti, ítéletei, és ezek nem biztos, hogy rosszak, hogy vannak, uh -huh. mert van, ki kell indulnunk. De van egy nézet világunk, és ebbe belekerülnek új dolgok, akkor az minket megijeszthet, meglephet, tehet, bármi előfordulhat. És erre mondtam, az indirekt módszerekkel dolgozunk. Hagyjuk, hogy az emberben kialakuljanak uh, nézetváltozások. És hát persze hagyjuk, hogy ők kérdezzen, vagy hogyha kultúrátlan vitatkozik, akkor vitatkozunk is. De a lényeg, persze napi politikáról nem beszélünk soha. De hogy az nagyon fontos, hogy, hogy ő a saját két szemével lássa, hogy hogy néz ez ki a gyakorlatban. Mondok egy példát, ha valaki azt mondja, hogy a a... vigyázni kell, hogy nehogy ellopják a pénztárcánkat, hova tegyem a pénztárcámat, hogyha sétálok a nyolc kedven. Akkor azt mondom, hogy oda tedd, de hova máskor is teszed, ne legyen látható helyen, nem baj, ha láncon lóg, mert az máskor sem baj, semmivel sem valószínűleg, hogy itt fogják tőled azt elvenni, vagy elvinni, mint máshol, sőt, hát mi ott még figyelünk, hiszen itt egy programon veszünk mm -hmm. résznek, ennek része ott az, hogy vigyámesek vagyunk. És az az utcán nem ritkán mondjuk, szoktak igen. Igen. Is, e Hogyha valakinek van egy feltételezése egy, egy jelenségről, vagy egy embercsoportról, akkor azzal nem tudunk változtatni rajta, hogy azt mondjuk, hogy nem, nem, nem, ez nem így van, ez nem úgy van. Mert hogy egyébként minden előtetnek van valami valós alapja, azért alakul ki. Hanem abból lehet kiindulni, hogy a valós alap az hogy néz ki a gyakorlatban, és ezt lehet megmutatni. Tehát például, ha valaki azt mondja, hogy a romák hangosak, akkor bemegyünk egy olyan házba, ahol a belső udvarban van egy medenc, amiben pancsolnak a gyerekek, körbeülnek, a szülők üdítőznek, a hangulat, uh -huh. hangosak. De jó közöttük lenni. Uh -huh. Mert úgy állunk hozzá, de nem úgy állunk hozzá, hogy zajosak, áll... hanem úgy, hogy ez egy jó dolog. És akkor csinálják. ti csak bekukkantók, köszöntök és elmentek, vagy pedig néha beinvitálnak benneteket, és akkor leültök, és akkor mit tudom én, egy negyed óráig ott... Családokhoz így nem szoktak minket beinvitálni, de azt, hogy a házba beinvitálnak, az is egy nagy dolog, hogy mi azt mondják, uh -huh. hogy nézem, most készült, el, nem tudom micsoda lépcső, fel, lépcső, nézze uh -huh. meg, hogy, hogy milyen szépen kitakadítottak, nézze meg, uh -huh. képzelje el, beszélgetnek, rákérdeznek, hogy, uh -huh. hogy, hogy mi újság, mesélnek a házról. De te azokat az embereket nyilván már azért inkább ismeret, hisz többször Nagyon sok ismerős el, van uh -huh. persze, de, de nem biztos, hogy őket találjuk meg, vagy ők uh -huh. minket, ez mindig más mindig van, aki szeret beszélgetni, és ez jó. És így lehet legjobban az előítetteket lebontani, ők hogy, hogy természetes hogy fogják ezt a társaságot ilyenkor? Tehát ő, ők minek látják? Még, én nem is tudom elképzelni. Kíváncsi, csak azért, kíváncsi, kíváncsi mert olyan házban lakok, ahol be se tudnának jelenni. Kíváncsi embereknek. Nem fogok találkozni ilyen szociális kíváncsi embereknek, túrával. akik... Tehát, mintha valaki kíváncsi lenne arra, hogy te és a szomszédait hogy éltek. Aha. És, és ők nem tudják ezt így megfogalmazni, de a lelkük mélyén érzik, hogy az átlag emberek, hogy ez, ez jó, hogyha őket látják a hétköznapi tevékenységeik között. Uh -huh. Hogy például a nyolckelről el tudják mondani, hogy ez egy fantasztikus hely. Uh -huh. hogy, ne az, hogy ne az legyen a kép, hogy útisten megbicskáznak. A statisztikákról mondtam, hogy ezek csalhatnak, de hát az tény, hogy fel van kamerázva az egész nyolcadik kerület, az tény, hogy folyamatosan vagy rendőrt lehet látni az utcán, vagy városört, és azt mondják, hogy Budapest egyik legbiztonságosabb, talán egyik legbiztonságosabb kerülete, és azt én abszolút el tudom hinni, mert hogy öt helyen laktam ott, és semmiféle negatív érzés lehet, de semmiféle negatív tapasztalat nem ért soha, nem akartak bántani. Még más kerületekben meg abszolút előfordulhat, hogy hogy megtámadnak, belét kötnek, stb. stb. Ott is, de hogy nem gyakoribb, mint máshol. Szerintem, mm -hmm. hogy ezzel foglalkozom az a másik szakmára, minket magát tanítok az izraeli önvédelmi rendszer, mm -hmm. gyerekeknek is, meg felnőtteknek is. Nem igazán érzem úgy a nyolckebben, hogy nekem ott bármikor is alkalmaznom kellene mm -hmm. a tanultakat. A Persze, ez csak egy érdekes dolog. De gondoltál erre, ugye, ti turistákra, vagy pedig, hát ilyen mégis belföldi turisták, de Is. turistákra gondoltál, vagy gondoltatok ilyenkor partnerként, hogy például iskolákat elvinni, hogy osztályokat. Ez egy létező program. És ugye. nyilván nem abból a kerületből, hanem mondjuk egy 15. kerületből, vagy a 12.ből, uh -huh. vagy a első kerületi iskolával elvinni a gyerekeket egy kicsit ráébregyek. Már csak az is gondoltam a budaira, mert például és Budánakok be kell valami, hogy hónapszámra nem megyek át Pestre, tehát majd, hogy nem beiratkozom mindjárt egy ilyen hézére, hogy megnézzem, hát a azért jobban ismerem a várost, de, de talán talán bőven megérném még így is. Van, hát, hogy van egyszerűen ilyen. csak az, hogy mert egy olyan helyen lakom a, a városban, Zuglóban, valahol a szélén, akárhol, ahol tulajdonképpen ez egy, egy totálisan idegen terület, hogy vajon ott mi lehet. Ezért ez egy létező program, tehát gimnáziumi osztályoknak, mm. egyetemi csoportoknak Igen. ezt visszük szervezzük. Nagyon érdekes és izgalmas, hogy ők, bennük hogyan változik a kép. És ami igazán izgalmas és érdekes, és mondjuk hajléktlansághoz is, vagy bármiféle szociális problémához, az az, hogy ne csak elvigyük és megmutassuk mondjuk a fiataloknak, hogy vannak mások, akik így élnek, hanem hogy közös programokat éljenek át. Tehát, hogy például a lakótelepi és rossz helyzetű, és adott esetben a roma gyerekek találkozzanak, mondjuk a budai, hogy ez mondtam itt hogy budai udilánykák, de hogy mm. ebben semmi negatív nincs, hogy valaki az. Tehát a budai udilányokkal és uli mm. hogy akik egyébként soha nem találkoznak egymással, azok megismerjék a másikat. És nem úgy, hogy egymásra bámuljanak, és nem úgy, hogy egy szobába velakjuk őket, és ott egy pszichológus beszélget velük mm. ilyen, hanem úgy, hogy közös játék legyen. Hogy fotizzanak. Akik egyébként ugyanúgy nem tehetnek az urai lányoknak. Senki ságukról, nem tet. Azért mondtam, az hogy ez most egy ilyen tréfás dolog, de semmi igen. rossz nincs ebben. Igen. Tehát ez egy nem. ebbe született bele is ennyi. Hogy hogy Ő, ő... Lássa a másikat, mert oda vissza vannak előítéletek, természetesen. Igen. És erre lehet most az ilyen egyszerű hogy foci meccs, odáig, hogy közös nyaralás, egészen odáig, hogy. Mert ebből szövődtek már barátságos, igen. igen. Egészen odáig, hogy hogy, azt mondjuk, hogy interkulturális tréning. Tehát, hogy, hogy, hogy valami komplex program, igen. ez lehet bármi. Ezt a kibőmű borzasztó izgalmas, mert tulajdonképpen nem kell messzire menni, ez, ez helyben van, igen. mert az interkulturális, akkor elmegyünk Afrikába, vagy nem tudom én hova, és és akkor majd ott, majd ott lesz más kultúra, de hát itt van helyben. a szomszédban. Igen, ez egy nagyon jó ötlet szerintem, amit hmm. csinálunk, hogy elmegyünk mondjuk a félszigetre ilyet hmm. csinálni, külföldieknek és magyaroknak is, de nem kell messzire menni, mert lehet itt helyben is tényleg. Hát egy hmm. kerületen belül is működhetnek ezek a dolgok. A kanyarodjunk vissza egy kicsit a, hmm. a hajléktalanság kérdéséhez. Egyébként embereket egy ilyen túra mondd -e már be abba, hogy a hajléktalan programban valamilyen módon részt végjenek, ők is segítőjájának? Kifejezetten nem. hajléktalan ellátással kapcsolatban én nem tudok ilyet említeni. Abszolút tudom képzelni, hogy aki jelen volt sok-sok tucat, száz ember, akkor uh -huh. között volt nem ilyen. követitek annyira nyilván az ő Amiről jött után után... Például volt, aki a zsinagógában szeretett volna önkénteskedni a felújítás során. Uh -huh. Tehát, hogy és bevonjuk a munkába. Tehát, mm. hogy ez abszolút működőképes. Tehát említetted, hogy van ez a menedék ház, amiről mondtad, Igen. hogy lehet-e mondani elvét, tehát szerintem kell mondanod Igen. az ilyen neveket. És valami olyan, hogy mondjam, kép alakult bennem ki, hogy mondtad, hogy ez egy magánkezdeményezés, és nyilván valamilyen ö, szerződést kötöttek az önkormányzattal, Én vagy tehát hogy hmm. ők egy közfeladatot ö, el tudnak látni, közhasznú ö, ö, tevékenységet, de ami bennem fölvetett egy nagyon érdekes, hogy mondjam, egy ilyen szituációt képzeltem el, és csak egy fél szóval említetted ezt, hogy, hogy mintha ott olyan munka folyna, hogy, hogy nem csak, hogy mondjam, kérnek pénzt ettől, attól, attól, hanem mintha egy kör szerveződött volna e köré. Tehát a segítőknek van egy, egy, egy jól látható köre. Ez mennyire, gondolom ezt jól, hogy ez így van. Ez így van, viszont én nagyon bőven nem tudok beszélni, hmm. mert nem dolgozom ott. Hmm. Tehát, ez igaz. mindenképpen Most engem is, is elméletileg érdekel, és nyilván Igen. ezeket tőlük kéne igazából majd megkérdezni. De vajon a, a, azt a szakadékot, amit a segítő szándék, és a, a baj között van egyszerre nem találja az ember a fölkészületlen ember, nem tudja, hogy, hogy segítsen, hisz egy dolog biztosan nem megy ezen nagyon gyorsan ugye, túllép mindenki, vagy elhelyseget a gondolatot, hogy én fölvigyem azt a hajléktalant a és majd én elsegítek neki. Ami egy nagyon, hát ilyen szép idealisztikus elképzelés, de én még nem hallottam, hogy ez valaha e, jósult volna él, hisz különösen akkor, ha az illető beteg, függő, stb., akkor eleve a, a, a kezelésnek a, a, a módszerei hiányoznak, tehát az illető azt se tudja, hogy hogyan álljon hozzá, mi kell annak az embernek. De mennyire lenne működőképes az, hogyha ha, egy-egy közösség, vagy akár csak szerveződő közösség, mint, mint egy ilyen nagyobb csoport gondoskodik bizonyos emberekről. Tehát nem, nem mindenkiről, hanem, hanem, hanem valamennyiről. Tehát ami átlátható minden körülmények között. Ez a civilszféla, lehet ért mondani, hogy, hogy a, ha egy erős civil... Igen, csak például te említetted az egy százalékot. Az egy százalék az egy, az egy, az egy személytelen dolog. Persze. Azt mondja, jó, oké, van egy százalékom, akkor odaadom, és nagyszerű, hát akkor nektek adom, van intézve. De ezzel én nem vonódok be. Mondok egy példát, amit ők csinálnak, és amit ismerek, M gyűjtenek bicikliket. Azért, hogy a, a családos átmeneti otthonban, mi náluk szintén működik, a gyerekek megtanulnak biciklizni, hogy tényleg gyűjtenek szánkót. Mint ezt a Facebookon teszik. Facebookon szörfözni az egy ilyen teljesen hétköznapi dolog, és akik ezt látják, számtalan ismerős gyűjtöttek össze a Facebookon, azok lehet, hogy elviszik kocsival a bicélizni a szánkót oda, uh -huh. és akkor ott is maradnak, megnézik, hogy mi ez. Uh -huh. És akkor ők segítenek. Bevonódnak egy Bevonódnak. Együtt. Hát én azt gondolom, és szerintem ebben egyetértünk sok más mellett, hogy ez, a, ez egy nagyon jó lehetőség lenne a szociális problémák kezelésében, mm. hogy van egy ügyfélcsoport, van egy szorosan velük dolgozó professzionális szakmai tím, és van egy támogató háló, Ennek egy része mondjuk nagyvállalkozó, igen jó módú ember pénzzel támogat. De adott esetben önkénteskedik is. Vannak mondjuk fiatalok, egyetemisták, vagy még fiatalabb a középiskolások, akik önkéntes munkával segítenek. És vannak mondjuk nyugdíjasok, akik szintén önkéntes munkával segítenek teszem azt ha arról van szó, akkor besegítenek teszem azt a, a kisgyerekek nevelésébe, segítenek abban, hogy hogyan kell egy kisbabával bánni, mert az anyuka mondjuk ezt nem biztos, hogy mm. tudja, és a védőnőnek mondjuk a kapacitása nem biztos, hogy elég. Most csak mondtam egy példát. Nem ez nagyon jó példát mondtam, mert, mert ez teljesen mellett képzelem. Mivel segíteni. nincsen nagy család, mert ez felbomlott, és ezért azt gondolom, hogy a mai világban nem is működőképes, Sajnos egyébként, mert a ha lenne ilyen. Lehetnek ilyen önkéntesen szerveződő nagy családok. Mm. Tehát olyan, olyan hálózatok, amik működnek, és amik működtetnek egy-egy mini kis ellátórendszer. És sok ilyenből megösszejöhet egy nagy ellátórendszer. De, és ez talán annyiból is jó, hogy megvédi a, mind a két felet attól, hogy a másik ö, életében, minden nap életében úgy beavatkozzon olyan mértékig, ami, ami tulajdonképpen nagyon hamar véget vetne valószínűleg a kapcsolatnak. Tehát ha én megnyitom a házamat vagy az otthonomat valaki előtt, és beengedem ahhoz rendkívül nagy bizalomra van szükség. Ha én ezt nagy naívul megteszem, és mondjuk onnan ellopnak valamit, vagy eltörnek, vagy nem tudom én, csak akkor egy egész rétegbe fogok csalódni, meg kivetítem ezt a problémát, mert hát ez ugyanolyan, hogy ellopott egy valakitől nem valamit, akkor ezentúl, és mondjuk az egy roma volt, mondjuk egy zsebtolvaj, hatosan, akkor minden roma tolvaj ezek után, ami persze baromság, de hát az emberi agy is egy kicsit így működik, primitív, hogy mondjam, az elmének ez egy primitív működése, tehát egy olyan fajta. Ez egyfajta egy védekező mechanizmus. Igen. De abban a pontban, hogyha én, én ismerlek téged, mm. itt nekem sokszor az az érzésem van, hogy, és ez lehet egy lelkiismereti, hogy mondjam, furdalás is tulajdonképpen, hogy, hogy, hogy néha azért is húznak az emberek falat a másik elé, mert, mert arra gondolnak, hogy a másik, aki bajban van, nagyon elesett, és közöttem olyan nagy az életszínvonalbeli különbség, hogy amire ő neki emberként tulajdonképpen ugyanannyi joga volna, mint nekem, de, de én azért mégsem engedem közel, mert ő bizonyára irígy arra, hogy én, vagy irígy lenne, vagy fölébreszteni az irítségét, akkor az, hogyha túl közel engedem, és részt akar abból, ami nekem van, amihoz ő hát tulajdonképpen nem juthat így hozzá. De mégis együtt kell működnünk úgy, hogy nekem ez van, neki az van, és a saját, mindenki a saját sorsában tudjon előre jutni, anélkül, hogy ezt a dolgot nagyon összekevernénk. Nem tudom, hogy mennyire világos, amit mondok. Ez, hát egy, ilyen, az lényeg, ez egy elég érzelmi alapú dolog. Hát az a, az a jó ebben, hogy az intézmény, amit az a sok ember valamilyen módon támogat, az egy teret biztosít arra, Igen. hogy ők ezt megtegyék, nem kell hazavinni a hajléktalan embert, vagy a, a hátrányos helyzetű kisfiút az utcáról, mert hát ő ott van, oda lehet menni, segíteni neki. Nem, hogy nem kell, nem is szabad felvinni, persze. És ebben ez a jó, De hogy ez működik. De bennük sem ébredt fel, az, hogy hát ha ennek ennyi pénze van, hogy úgymond megírillem az életét, vagy a, az életmódját, és uh, mm. bele akarok nagyon Nyúlni. fontos, hogy ne, ne legyen ez annyira látványos. Tehát ne az legyen, hogy, hogy ez egy nagyon sajátságos helyzet lenne, hogy mondjuk a luxus telepjáró tetején hozva, aki két biciklit, és uh -huh. azt adja be. Uh -huh. És talán be megy még így jópofizni, hogy akkor most jött önkénteskedni. Uh -huh. eh, nagyon fontos, hogy aki önkéntes, vagy anyagi támogatást ad, az is kapjon még, mielőtt ez a tevékenységet megcsinálja egy hárommondatos képzést a szakemberektől, mm -hmm. hogy mit ne. És az egyik legfontosabb szabály minden segítő szakmában az az, hogy ne engedjünk be pillantást a saját intim szféránkba mm -hmm. a, a támogatott személy által. Persze ez emberfüggő is, mert valakinek elmondhatom azt, hogy én, belvárosban lakom, valakinek még az se valakinek, valaki tudható, hogy én családos ember vagyok, vagy sem. Tehát ez ilyen, de fontos, hogy azért ne legyen teljesen kipakolva mondjuk az anyagi helyzete egy családnak, hogyha egy ilyen programra elmegy. Tehát ne legyen az mondjuk visszatérve a külvárosi... Egyhogy nagyon nagy szerepe van annak, hogy van egy egy közvetítő, aki is segítő, aki, aki, segít. aki a segítő, a valódi segítő, és akkor ő rajta keresztül... Igen kapcsolódjunk elsősorban. Tehát mondjuk egy külvárosi lakótelepi programba bekapcsolódó, eh, ahogy mennél a tréfás kifejezésnél a budai hegyvidéki úri uh -huh. fiúk és lányok, ne gondolják azt, hogy az, az egy természetes dolog, Igen, hogy ők le... haza kipakolják. A adott esetben egy rózsadombi villába Igen. fog hazamenni és hogy kipakolja igen. a méreg a telefonját, mm -hmm. hogy, hogy ő arról beszél, hogy ha ho most ő utazik, mit tudom én, mm -hmm. bárhova a világban, tájföldre, akárhova, és a másik gyereknek azokhoz gondolt, hogy Mondjuk mit az. Ne? Ez egy dolgot már is mm. mutatta a világnak, ugye persze ez, ez már nagyon inkább ilyen filozófikus dolog, hogy, hogy hát hogy mondjam, tehát abban az igazságtalanságban van, amiben élünk, <gül> tehát az, hogy mondjuk úgy, hogy igazságtalanság, hogy egyiknek ennyi jut, a másiknak annyi, de hát ezt persze lehetne másképpen is fölfogni. Ez el is zár, külön világokba zár minket. És tulajdonképpen nem az emberi minőséggel válunk különbözővé, hanem egy, egy teljesen külsődleges dologgal ahhoz, hogy például mit birtokolunk. Ami hát tulajdonképpen annak is rossz, aki birtokolja mert például nem tud egy olyan, mondjuk mély barátságot esetleg összehozni valakivel, akinek nagyon más a, a környezők, a, a lehetősége, mert, mert ez közre fog játszani a barátságba, hogy de hát azért barátkozik velem, mert nekem sok van, vagy mit tudom én, ez azért barátkozik, mert engem sajnál, mondjuk egy sérült embernél. Ez mennyire van így. Ez abszolút előfordulhat, de hogyha kinyitjuk ezeket a világokat uh -huh, egymás uh -huh. felé, akkor sokkal kisebb az esélye. Tehát uh, mindenki indul valamilyen háttérrel, és akkor vagy még gyerekkorában megtanulja, hogy a, a másik gyerek is olyan gyerek, mint ő, bár a sokkal gazdagabb, vagy sokkal szegényebb családba jött, vagy nem tanulja meg, és akkor később még mindig van lehetősége, hogy ezt megtanulja. És ehhez kell ez a közvetítő személy és uh -huh. a közvetítő csoport el, jó, hogyha van egy professzionális szakmai tím, ami e, ez segíti ezt a nyitást egymás felé. Mert ha nincs ilyen, értve nem jól működik, akkor ebből konfliktusok lehetnek. Tehát, ha csak úgy összereztünk nagyon jó és nagyon rossz helyzetű gyerekeket, ott esetben a rossz helyzetű gyerekeknek van is már valamiféle kriminális múltja, a jó helyzetű gyerekek meg... Ö, ö, Villantanak, tehát kipakolják a cúcikat, akkor valószínűleg hogy ebből lopás, verekedés, konfliktusok lesznek. Mm -hmm. Ha van olyan interkulturálisan képzett szakember, aki lehet szociális munkás, lehet interkulturális pedagógus, lehet tanító bárki, tehát jó hozzáértő és egy jó érzésű szakember, mind a kettőnek kell, meg kell, hogy legyen, akkor ezek a veszélyek ezek minimális a csökkentetők, illetve elvesznek. Tehát nincsen ilyen probléma. És a barátság az kialakulhat kiváltképp fiatalok vagy érdekek között, de család között is, hiszen ott van a közös pont, a gyerek itt is van, ott is van, te is szereted, én is szeretem. Az abszolút működőképes. A, a hajléktalan ellátásban mindez pedig, persze tényleg ez fontos, hogy lássa a támogató, hogy amiben ő akár a munkaidejét akár a szabadidejét, akár a pénzét befekteti, az egy hasznos dolog, hogy ezek az emberek ezek nem érdemesek vagy érdemtelnek el, hanem hogy tök természetes hogy segítünk nekik, és mondjuk a hajléktalan ember megérezze, hogy ő, ő neki most nem, nem ö, valamiféle könyöradományt adnak, hanem, hogy őt félként kezelik, aki most ilyen helyzetben van, segítenek neki, de tök természetesnek kellene, hogy legyen egy jól működő társadalomban, hogy ez fordított esetben is működjön. Mert egyszer fenn, egyszer lent, és, és akkor van baj, és sajnos elég sok példa van, hogy valaki jó módban él, segít, és amikor ott rossz helyzetben akkor neki nem segítenek. Uh -huh. Tehát ez nagyon fontos, hogy hogy ismereteket is átadjunk ezzel a munkával, hogy menjen párhozamosan egyfajta ilyen szociális edukáció. Tehát ne mm. csak az legyen, hogy jól hogy dolgozik, hanem adott esetben nem szemtől szembe ilyen tantermi órán persze, mm. hanem beszélgetések során, de rávilágítsunk arra, hogy, hogy ez mi is, amit ő most csinál. Legyen egy ilyen önkéntes képzés, illetve hát az ügyfelek is, tehát a célközönség is mm. kapjon valamiféle képet arról, hogy vele most kik dolgoznak és miért dolgoznak persze mindenki a saját uh, uh, személyes képességeinek megfelelően mert különben nem érti meg. Még kanyarodunk a beszélgetés elejéhöz, mert milyen, hát ilyen kacskaringokkal hmm. haladtunk előre, és elhagytuk azt a problémát, nem beszéltél róla túl sokat, ami tulajdonképpen azt mondott, hogy a ajléktalanságnak az egyik alapproblémája ez a függőség, és a Pszichis, betegsége. Pszichis betegségek. Ö, valami nekem, az sűr, csak egy ilyen, egy ilyen kép jutott az eszembe, egy forrongó leves vagy tej, ugye, amiben buzog a a, a forró ö, tartalom, egy ponton elemben kifut. Na most, ami kifut, az a hajléktalan, és az, aki kívül került a peremem Tehát amikor, amikor ebből, amikor valahogy kiesik, és már nincs, ami visszafogja, akkor, akkor azok átesnek. De a minőségi különbség, azt tulajdonképpen inkább helyzeti különbség van. Tehát egyszerűen átesett egy, egy, egy határon, ahogy én most elképzelem, ahogy a tej kifut, hogy egyszerűen átesik a peremen, és leesik, és más történik. De közben ugyanaz az anyag van belül is. És a legalul is ugyanaz van, csak az elkezett forni, és a végén habzik, és mit tudom én. Tehát amit akarok ezzel mondani, ezzel a e, e, hasonlattal csak, hogy, hogy a határ az, az, az jól, meg, hát meghúzható, hogy valaki kikerült mondjuk a, az utcára, oké. Okay. De tulajdonképpen az okokat tekintve a határ az hol van? Hisz, hisz ha jól gondolom, a függőség, a pszichiátriai vagy pszichai betegségek, azok már azelőtt is megvoltak, és nagyon sokáig ez a családban vagy, vagy, vagy, vagy akár rejtett módon egy, egy viszonylag magas egzisztenciát, vagy akár magas egzisztenciát föntartva is, és lehet valaki alkoholista, vagy drogos úgy, hogy közben mit tudom, milliói vannak, és, és, és elvégzi a munkáját egy ideig, amíg egyszer csak meg nem roppan valami át, nem löki át egy másik szituációba. Hogy van ez? Pontosan mi. Nagyon hosszú hogy volt a kérdés. Hogy működik ez? Tehát hogyan? Tehát megmondom... Meg... Hogy lesz valaki hajléktalan azért, mert pszichésen problémái vannak? Nem, nem, mert azt elmondtad, hmm. hanem az, hogy, az hogy, hogy ez tulajdonképpen ugyanaz a probléma, ez nagyon közel is lehet, hisz ugyanazok az emberek ott élnek a családban, vagy a, egy munkáján dolgozó vagyok, tehát a barátaid, akik egyszer csak átesnek a ló másik Hogy lehet megfogni, hogy lehet megelőzni ezt Igen, a Igen, pontosan. Hmm. Tehát, hogy, hogy erre milyen fajta, mondjuk, van. Hisz itt, itt még nem is látom azt, hogy a, a, az intézményességnek akkora szerepe lenne, mert, mert, mert miért kéne egy baráti kapcsolatba egy intézményt beavatni, amikor a másik mondjuk esetleg alkoholista? Igazából itt nem is a hajléklanság megelőzése talán a lényeg, mm. hanem az, hogy mikor tudunk segíteni, és hogyan annak, aki bajba került, mert akár a pszichis betegsége, akár a függőség ami hát szintén betegség egyébként. Már elhatalmasodott rajta, vagy elhatalmasodni látszik. Ez így nagyon messze vinné a beszélgetést, de azért de pár ezt, szót mondok tovább. De, de azért hogy, gondolom igen, fontosnak, mert az ember, én arra is gondolok, hogy, hogy egy dolog, amikor már baj van, és egy dolog, hogy ezt talán meg lehet előzni, vagy valamennyire legalábbis fékezni lehet. Amikor valaki még még csak kezd furcsán viselkedni. Ott esetben úgy, hogy egyre többet iszik. Vagy problémás esetekben, tehát ha mondjuk gondja van, akkor mindig iszik. Vagy csak ritkán iszik, de akkor három napig folyamatosan. Vagy hát tényleg, amit mondtam, hogy, hogy furcsán viselkedik, tehát kicsit bolondos kezd lenni egyszer csak, ahol nem volt az, akkor érdemes ezzel foglalkozni. És a, az első az nem biztos, hogy az, hogy szakemberhez kell küldeni, hanem beszélgetni kell vele. Nem vádolni, nem azt mondani, hogy megőrültél, vagy nem azt mondani, hogy te piás vagy, hanem megnézni, hogy ez mi is valójában. Fontos, hogy mi magunk kicsit elmélyüljünk ebben a dologban elméleti szinten. Tudjuk, hogy miről van szó, miről lehet szó. Hogy mondjuk, ha valakinek iszik, hogy valamelyik családtagja egyre inkább, egyre a akkor tudja, hogy ebből mi lehet, hát, vagy ő hogyan tud ebben úgy segíteni, hogy ő ne vonódjon be túlságosan vagy hogy, hogy ne váltson ki uh, még rosszabb eredményt a segítő szándékával, mint ami egyébként lett volna. Az mondtam, hogy ez nagyon messzire visz, mert ez, én ezzel foglalkozom elég sokat, mm -hmm. önkéntesként legfőképpen hogy szemmelébetegségek korai felismerése és, és szemmelébeteg családó gyermekeivel való munka, hogy, uh, hogy egyrészt amit mondtál, hogy nem szükségszerűen intézményrendszer, illetve hát orvos, de Gondol, hogy milyen segítő módszerek vannak, hogy önsegítő, cso önsegítő csoportokról uh -huh. sok szó esik, tehát a néftelen alkoholisták, és ehhez hasonló csoportok, tehát ugye kábítószereseknek, kapcsolatfüggőknek, szexfüggőknek, evészavarosoknak, stb. Hát ennek a, az ismert nem érdemes elősegíteni, adott esetben itt a, a pedagógusoknak lehet ebben nagyobb szerepe, inkább gyerekkel uh -huh. dolgozóknak illetve át a, a, a médiának. Tehát, hogy, hogy erről legyen szó, tévében, rádióban, újságban, hogy ezek léteznek, és ezeket meg lehet ismerni. És hogy ilyenekben nem ciki elmenni. Mert hogy mondjuk egy névtelen alkoholista gyűlésen, egy én nyitott gyűlésen voltam, csak mivel nem vagyok alkoholista, de hogy egy, egy névtelen alkoholista gyűlésen nem kell mindenkinek egyből jelenteni, aki ott van, hogy ő alkoholista. Mert lehet, hogy rá fog jönni, hogy ez mégsem az ő helye és hogy igazából neki nem is erről van még szó. Uh -huh. De lehet, hogy rájön arra, hogyha így halad tovább, akkor oda fog eljutni, hogy tényleg akkor is lesz. És így tovább, és így tovább. Ebben segíthet egy barát vagy egy kolléga, hogy tudelmes hogy nem nyomul, de hogy határozottan képvisel egy szemléletet, ami nem érték, mert hogy ez nem erkölcsi kategória, hogy valaki hogy csúnya szóval kezd bedilizni, tehát hogy nagyon súlyos pszichés gondjai kezdenek lenni, vagy, vagy e kemén elkezdett inni, hanem ezek, ezek betegségek, ami bárkivel előfordulhat, bármikor. És hogy itt, itt jön be az, hogy, hogy segítség, és megint csak egy ilyen vagy természetes segítőháló, vagy hogyha felépülnek ilyen kis közösségi non, nem formális szervezetek, akkor ezek el tudják kapni még idejében az illetőt, mielőtt kiesne. Uh -huh. ki Van-e olyan háló? fajta túra vezetés? Uh -huh. Most egy kielképesen értem, mint amit ti csináltok a, a a rejtett szépségekkel, hogy a rejtett tulajdonságainak a bemutatásával, a rejtett tulajdonságainak a bemutatásával, ami, ami arra készítene föl, hogy ha nekem egy ilyen kapcsolatomban valakit, valakit ismerek, vagy a családban él valaki, akinek látom, hogy kezd baj lenni, hogy én tudjam azt, hogy hogyan kezdjek el segíteni. Hisz ez a probléma ott van, hogy valóban az van, hogy hát te hülye vagy, hagyd abba az ívást. Ha nem hagyod abba, akkor ez lesz meg az lesz. Tehát ilyen ultimátumszerű dolgok esetleg elhangzanak, vagy, vagy, vagy talán el sem semmi, mert nem, nem, nem tudja megfogalmazni, hogy mit mondjon neki. Vagy, vagy fenyegetőznek, de, de nem érzem azt, hogy ezek bármelyike is vezető lenne. Mondjuk mondjuk ez nem olyan súlyos olyan értelemben, hogy talán hajléktalansághoz ugye nem vezet csak súlyos betegséghez, mondjuk a dohányzás, valaki nagyon erős dohányos. Hogy mondod neknek, hogy nem kéne? Mert mondod, hogy nem kéne? Jó, tudom, nem kéne, oké, okay, de én ezt szerettem, és ez hagyjábéként. Tehát, Tehát... Erre nincs segítés? Nem szervezünk ilyenre sétát. Tehát, hogy ezt. Idézőjelbe a nyilvánvaló. Igen, én azt gondolom. Ez már hogy... inkább egy ilyen szellemi séta. Hát erre van kidolgozott program, mondjuk több helyen is. Igen. igen. De ahol, Alapítványok ahol foglalkoznak ilyen érzékenyítéssel, érzékenyítéssel, igen. Igen. Az a leglényegesebb dolog, hogy, mint, hogy tudjuk azt, hogy a a Micsádunkban ilyen kialakulóban van, az nem annak az egyének a felelőssége, hanem ez családi betegség. Az összes pszichés gondnál előfordul ez, de az alkoholizmusnál és személybetegséknél pláne. A cigaretta az egy egészen más dolog, annyiban, hogy az egy támogatott függőség, mivel ugye, ebből az államnak nagyon komoly bevételei vannak, ezért ugyan tiltja, hát de az alkohol is. Igen, alkohol érjön. is, tehát, egy, tehát bizonyos, bizonyos területeken tiltja, meg bizonyos területeken korlátozza, de hát azért ez egy mindennapi része az életünknek. Hát, igen, de az látszik, amit te is említettél, hogy hiába raknak rá bármilyen föliratot az vagy izét, az, az, az, az semmit Én nem Én azt gondolom, jön. hogy ami így mindenkinek a saját életében fontos lehet, hogy valami, most a pszichis betegség az egy más terület, de tehát mondjuk a skizofrénia vagy bármi hasonló, de mondjuk a szenvedélybetegségek megerőzésén az a lényeg, és itt er, szóba ez a séta is, illetve bármilyen, amivel hozzám hasonló emberek foglalkoznak, az, hogy élményt adni, hogy ne nyúljon ahhoz a szervez, vagy ha már kipróbálta azt a szert egy fiatal, vagy nem olyan fiatal, akkor ne az legyen, ami, amihez ő menekül. Hogyha valaki mondjuk saját példámat tudom mondani, én dohányoztam régen, nem nagyon, valamennyire. És az első krav maga edzésem után abba hagytam, mert azt mondtam magamnak, hogy most vagy edzeni fogok keményen, nekem ezzel céljaim vannak, gyerekedző akartam lenni már akkor, az első edzésem után tudtam, hogy ezt nem szeretném csinálni. Vagy, vagy edzeni fogok hetente kétszer-háromszor négyszer, és nem csak ezt, hanem jó formában leszek, vagy cégizni fogok, és akkor választanom kellett. Uh -huh. És akkor nem cégizek azóta, csak mondjuk havonta egyszer. De hogy valami élményt kell adni. Valami olyasmit, amit, amit lecserélhet a szerve ott uh -huh. esetben, ha még nem süllyed bele súlyosan. Tehát valamit, ami, ami több, mint az a, az a cucc, amit ő szed, vagy használ, Mondom, itt még a nem kialakult függőségről van szó, itt a veszélyeztetett van szó leginkább. Tehát, hogyha egy fiatal átéli, hogy van olyan közösség, ami befogadja őt, anélkül is, hogy ő cigizne, játékgépezne, mindenkivel lefeküdne, stb., akkor ez akkor élményt ad neki. Ez egy olyan flash, hogy ő nem fog ezekkel élni, vagy nem olyan mértékben. Uh -huh. És hát itt, itt jön be az, hogy, hogy programok, itt jön be az, hogy hogy léteznek-e olyanok, mondjuk, hogy művölődési ház, hogy ezeknek a programjai nyitottak-e bárki számára, vagy hogy minden fizetős és sokat kell fizetni. Hogy, hogy mondjuk a kidándulás kultúráját, vagy akár a biciklizés kultúráját, azt mennyire eh, propagáljuk az iskolákban, hogy mi jön ebből le. És akkor között összefügg minden, egészséges életmond, a egészséges életmód, a környezetvédelme, stb. Hogy mondjuk a sport, hogy van -e lehetőség egy fiatalnak úgy, sportolni ingyen, hogy az ne a játszótéli focizást jelentse, ami ugyan sport és egészséges, de utána, ha megisznak három üveg Mártinit, akkor már nem biztos. Uh -huh. És hát ez persze messze viszi a, a beszélgetés, de hogy, hogy itt az ifjúságpolitika, vagy ez gyakorlati ifjúság csak pedagógia feladata. Mindegyik sors ezekkel fordulónak a kezdetén valami ilyesmi És van, az alkoholbeteg hajléklán ügyfelem jelentős részénél az első nagy ívás, az vagy a katonaságnál vagy a szakmunkás iskolában következett be, mm. olyan helyeken, ahol menő volt inni. Most a férfiakról van szó, tipikusan ilyen kalandkeresésből kezdtek el inni, ez a fiatal fiúk mm. egyébként jellemző. A lányoknál pedig van stresszhelyzet stressz helyzet, váltotta ezt ki többnyire. Mm. Mert nőkre meg inkább az a jellemző, hogy, hogy lelki okokból kezdenek inni, és aztán úgy süljenek bele ebbe. Tehát egy rossz házasság, gyermek elvesztése, munkahely elvesztése, hasonlók kezdték ezt az egészet az ő életükben. Na, ugorjunk még egyet. már hát csak az időrövítsége miatt nem kérdezek annyi minden <gül> ilyen elméleti dolgot. Említetted, hogy párokkal is foglalkoztál. Mm. Hogy ö, nyilván olyanok is, akik összekerültek hajléktalanként, de egyre gyakoribb az, hogy egy család valahogy az utcára kerül. És hát mondjuk legalábbis... Elméletként, de hát ez lehet, hogy nem olyan nagyon elméleti kérdés. Százreket fenyeget ha veszély annak, hogy, hogy elveszíthetik a lakásukat, jó szituált emberek tulajdonképpen, akik aztán kérdés, hogy mit fognak tudni ezzel kezdeni, vagy sem. Nem valószínű, hogy mindenki meg tud maradni és képes lesz mondjuk egy albérletet fizetni, mert nem tudta kifizetni a részleteket, lehet, hogy azzal is bajba lesz, vagy elveszítette az állását, stb hogy mi, hogyan, van-e olyan, vagy van, mit szeretnél? Mondjuk az is fontos, hogy te mit képzelsz már, elnézést, hogy így mondom, mert hogy a világ merre változik, vagy éppen a kormányzatnak éppen milyen döntései vannak, az arra most nekünk így nincs külön befolyásuk, legalábbis nem ez a célunk, hogy erről beszéljünk, hanem inkább arról, hogy ideákat adjunk át egymásnak, emberként, civilként, hogy ha egy másik világ, más módszerekkel hogyan működhetne jobban. És lehet, hogy ez nem az a világ, amben élünk, ami pont erre felé tart, de ha elkezdünk cselekedni, akkor talán láthatjuk azt, hogy mi, mit, mit szeretnénk. Tehát, tehát tulajdonképpen az egyik kérdésem az, hogy, hogy mi a helyzet a családokkal, hogyan lehet őket vonni Például lehet tudom én, úgy munkát adni neki, hogy és a megmaradjon például, és te egyáltalán mit csinálnál az egész rendszerrel, hogy ez jól működjön, és itt nyilván nem csak Magyarországról van szó, mert ez egy világjelenség. Én a rendszerrel kezdeném, Igen. hogy nem csödölnének be országok sorban, és nem keletkezett volna ekkor ekkora hitelállomány, amit nem tud kezelni ez a sok család, akkor, hogyha a mentalitás más lenne. Hogyha nem alakult volna ki az, hogy mindenkinek saját lakásban kell laknia,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 Nem tudom, hogy mit lehet csinálni egy ilyen esetben, amikor több százezer ember kerül az utcára. Részben saját hibájából, részben nem. E, azt gondolom, hogy ez tipikusan olyan, akkor tudnék erre válaszolni, hogyha most itt lenne még négy-öt e, ember, egy ilyen team, ennek közöttük közgazdász, meg szociológus, meg politikus, és akkor egy olnánk egy negyed órát, utána tudnék erre válaszolni. A saját ötletem e, az az, hogy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 Tehát, hogy egy szemléletet kell változtatni a társadalomban, hogy mobillá kell tenni a társadalmat mindenféle értelemben, hogy a mozgást azt így elfogadtatni ilyen értelemben is, hogy föl kell néha kerekedni, és át kell költözni máshova, és ez nem katasztrófa egyáltalán. Igen, és ez saját tulajdon mellett, ez nagyon nehéz. És hát saját egy banki tulajdon mellett, amit azt hiszük, hogy ez saját tulajdonunk. Itt ezzel van a probléma, hogy senkinek nem kötelező venni egy lakást, mondom, saját példám az, hogy, hogy megtehetném azt, hogy veszek magamnak egy, egy lakást, mindenféle hiterekkel, egy szép nagy lakást ott, ahol most lakom, de sokkal egyszerűbb úgy lakni, hogy én most lakom, mint a sajátomban élek. Uh -huh. valaki máséban és szép, és nagy, és kényelmes. És... De relatíve drága. Relatív de... De úgy meg relatíve, még sokkal drágább lenne, hiszen Relatív. nem az enyém, és, és a hitel az több lenne, mint amit Igen, uh -huh. és itt jön elő, hogy na igen, de 30 év, vagy 20 év, már a tied lesz. Hát ha addig nem, nem megyek én magam csődbe, uh -huh. nem veszítem el a munkámat, illetve nem lesz államcsőd, csőd, vagy banki csőd, vagy bármiféle uh -huh. csőd, akkor igen. Uh -huh. Érdemes lenne erről egy ilyen kutatást megnézni, biztos vannak erről, hogy az ilyen hitellel megvett lakások hány százaléka az, ami végül tényleg saját tulajdon lett, illetve hogy mekkora indító, Alaptőkével bíró családok esetében lesz ez tényleg a sajátjuk. Mert hogyha valaki minimális önköltséggel kezd el lakás hitelben gondolkodni, akkor annak szerintem nagyon kicsi esélye van, hogy ő azt 30 év alatt tényleg úgy -e kifizesse. Mert annyi minden történt 30 éven keresztül. A, tulajdonképpen, a, amit a párokkal kapcsolatban kérdeztem, az az egy kicsit bonyolultabb dolog lett volna, mert arra gondoltam, hogyha valaki családként hajléktalan, akkor talán, vagy párként, akkor talán erősebb, mint egyedül. Talán. És talán az ilyen embereket könnyebb, könnyebb visszasegíteni az életben, mert egymást is támogatják. Kérdés, hogy két súlyos alkoholista mibe támogatja egymást. Az ivásban. És Tehát ez az mennyire... Mondani? Igen, reális. Hogy egy jól működő pár esetében ez így van, ahogy mondtad. Könnyen motiválhatók, céljaik vannak, védik egymást, szeretik egymást, segítenek egymásnak, nem engedik egymást lesüllyedni. Ez egy erős kapocs. De ezeknek a pároknak nagyon sok esetben egy ilyen függő helyzet a kiváltóka. Hogy függenek egymástól vissza. Nagyon sok esetben előfordul prostitúciót, tehát futtatja a férfi a nőt, bántalmazó viszony, és így tovább, és így tovább. Ezzel vannak nagyon komoly gondok. Az esetben a férfi benne tartja a hajléklanságban a nőt, ez is gyakori. Pszichés betegségek. Uh -huh. Mert hogy ő neki olyan a betegsége, hogy ő, ő ezt kényszeríti lényegében rá az ő társára. Persze ez fordítva is előfordulhat. Tehát, hogy ha egy pár jól működik, akkor jó esélye nem sokáig lesz hajléktalan. És ez nagyon sok példát tudnék mondani, tényleg. Ha meg rosszul működik, akkor meg nagyon sokkal kisebb esélye van szerintem kiemelkedni a hajléktalanságból, mint külön-külön lenne, mert, mert hogy egymást akadályozzák. Ott esetben, aki rosszabb állapotban van, az akadályozza a jobb állapotunak a fejlődését, a lelki uh -huh. és gazdasági épülését. És akkor ez durván kényelíti egymást ez a... Ez így van. Uh -huh. Teljesen más munkapárokkal dolgozni, kell hozzá valamiféle ilyen pártterapeutai érzék, még hogyha nem is folytatunk, mert nem folytathatunk uh -huh. szakmailag párterápiát ezekkel a párokkal, uh -huh. de hogy teljesen más ez a munka. Ahogy említetted, hogy egy, ha külföldre megy az ember egy programot csinálni nemzetiségek között, vagy de. akár Magyarországon, akkor hogy ne legyen egyik pártján sem teljes melszélességgel. Itt ugyanez nagyon lényeges, hogy megtaláld az egyensúlyt, hogy két emberrel külön-külön is kell dolgoznod, és együtt is. Ugye. És akkor itt vannak ilyen etikai dolgok, hogyha kiderül valami súlyos titok kettejük között, hogy most akkor ott megmondani, nem elmondani, milyen irányban, persze nem mondhatjuk át a titkot, de hogy milyen irányban uh, igyekszünk őket befolyásolni, szabad-e befolyásolnunk, uhum. mert egyébként nem. Tehát így étlapot tárhatunk az ügyfelekkel, akik majd választanak, de hogy az étlapban miket tudunk betenni, miket nem. Uh, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak. Mennyire válsz segítőként segédőként felelőssé? Nagyon komoly mértékben felelőssége válsz, igen. És hogyha ha van lehetőséged jó irányba terelni ezt az embert, akkor ez jó, mert ez a te személyes sikered. Uh -huh. szakmai személyes sikered. Ha viszont nagyon kicsi lehetőségét van, akkor nagyon rossz, mert akkor meg hogy egy helyben topognál. Tehát ha se az ügyfél nem segít, se az intézmény, se az egész ellátórendszer, se a társadalom, se a saját családod mondjuk nem áll mögötted, mint, seg mint egy embernek, akit uh -huh. a munkájában lehet támogatni, akkor piszok nehéz. És mennyire segít a munka abba, hogy valaki visszakerülje? Az mindenképpen. Hisz, hisz eleve az a gond, ha valaki kikerült, akkor már eleve nem ezen nehezen kap munkát? Ha van egy hajléklan embernek egy toleráns, de, de azért szabályokat alkotó és ezeket betartató munkahelye, van egy értelmes munkája, ami persze nem zsákmányolja őt ki teljesen, ott esetben, még ha nem is a saját szakmájában dolgozik, vagy képzetlebbeknek való munkát tud csak vállalni, akkor is ez nagyon hasznos tud lenni. Mm. Nagyon nagy önbizalom növelő hatású, hogy valaki érzi, hogy ő nem, nem ingyen élő csúnya szóval, hanem hogy ő megdolgozik mindenért, amit, amit keres, illetve hogy neki van lehetősége, egy potens ember, tehát hogy ő egy, egy polgár, hiszen neki munkahelye van. Ez mindenképpen jó. És ez nem csak a hajlétlanoknak, hanem bármiféle háthányos eredetű csoport, vagy fogyatékosokat említetted. Mm -hmm. Ott is azt gondolom, hogy az egyik leglényegesebb dolog, még ha nem is keresve annyi pénzt, hogy megéljen belőle, de dolgozzon, elmondhassa, hogy ő munkát végez, hogy ő egy alkotó tevékenységet folytat bizonyos értelemben. Mm -hmm. Mondjuk ez a nagyon versenyszellemű munkai légkör, ez nem sokat segít ebben. Azért a hajléknak többsége nem olyan multiknál helyezkedik el, mondjuk, ahol folyamatosan taposni kell. Hogyha a kollégek elfogadóak, és nem, nem természetes egy munkahelyen, akár milyen munkahelyen az, mm. hogy, hogy nagy verseny van, és taszigálják egymást lefele, akkor az, az építő jellegű tud lenni. Még egy kis verseny is akár, hogyha ha nem ö, rúgják ki azt, aki mondjuk alul egy ilyen versenyben. Én nagyon sokszor gondolkoztam azon, hogy vajon az, hogy legálisra próbálunk tenni mindent belétve főleg a munkát, a költségei miatt gyakorlatilag olyan induló terheket jelent, hogy egy csomó ember számára ez, ez soha meg nem valósítható, nem tudom, te mennyire foglalkoztál ezzel. Tehát, tehát mondjuk egy, egy hajléktalant adni egy kis fekete munkát, az Okay. de hogyha őt bele akarnád volni abból, hogy mindenki fizetsz az ő tébéjét, a nem tudom, és a, -t -t, a többit, akkor gyakorlatilag olyan drágává válik az egész, hogy ezt ö, főleg ilyen, ilyen kisebb segítő viszonyok között ez egyszerűen nem működtethető, és, és a munka, hogy mondjam csak, tehát így nehezen alkalmaznak olyan valakit, aki nem tud esetleg úgy teljesíteni adott esetben. Ez így van. Ez tény, és nem csak hajléktalunk Tehát magyarul... esetében. Igen. Tehát ez, ez tény, hogy így van, hogy nagyon magasak a járulék terhelyi egy vállalkozónak, vagy egy munkaadónak, akkor, akkor számára kevésbé béri meg tisztán fehéren alkalmazni egy, egy dolgozót, mint feketén. Ha hát, hát nem úgy csinálják, akkor meg... Akkor ha meg nem meg... úgy csinálja, akkor meg egyrészt megbüntetik, másrészt meg neki is az erkölcsi problémákat okozhat, hogy hát ő feketén dolgoztat. Uh -huh. Igen, ez nagyon komoly probléma, mert hát az a hajléknak jelentős része nem is kapja meg a fizetését, tehát vagy a veszik föleleve, amit aztán nem fizetnek ki, ja. tehát minden nap más mosogat mondjuk egy, uh -huh. egy hotelben, vagy egy étteremben, vagy fölveszik, mondjuk szobafestő, vagy kőműves, feketén persze, uh -huh. mert hogy egyébként olyan keveset is kapna kész, hogy még akár ő maga sem szeretné azt, hogy őt bejelentsék, mert azt mondja a főnök, hogy akkor neki kell kifizetnie a járó uh -huh. égterheket. Tehát fölveszik, mondjuk havi ezer forint ami egy nem olyan rossz fizetés, ilyen fizikai melóban, mondjuk festőnek, dolgozik három hónapot, és nem kap egy fél se. Nem mondja. Ez abszolút előfordulhat. Tehát, és, és ez nem... Ilyenkor ti tudtok segíteni, nem, hogy próbáltok, nem, nem, nem, hát nem tudunk, hát mit. Ő se tud annyit tudunk az elején megmondani, hogy ha, ha úgy érzi, hogy ez nem bizonyos ez a munkahely, hogy talán nem fogják kifizetni, akkor hagyja ott, akkor inkább ne legyen semmi, semmit, hogy ingyen dolgozzon. Uh -huh. Csak ők annyit bíznak abban, hogy végre van valami, kaphatnak valamit, hogy csak azért is elmennek. Uh -huh. Mert hát tényleg ez nagyon fontos tényező az is, hogy, hogy struktúrában van a napja egy embernek. Hogyha valaki viszonylag jó mentális állapotban van, és megszokta, hogy mondjuk 30 éven keresztül minden nap hajnali kor föl kellett elment a gyárba dolgozni, háromkor hazament, megnézte a múlnika sót, most mondtam valamit, akkor ő szeretne később is így élni, hogyha ebben van igény ez jelent benne, és ödül neki, hogy jé, de jó, megint beosztja valaki az időmet, mert már a főnök vár engem a hatórás órás busznál, vagy mit tudom én, a kis busszal fölvesz hatkor, megyünk melózni, és megint otthon lehetek háromra vagy négyre, és és, és még ha nem is kapják a pénzét, ödülnek a van a napja, ödülnek, hogy valamivel telik a napja, mert ez egy nagyon komoly gond egyébként annál, akinek nincs. hogy idő után belefásul abban, hogy semmi sincs, csak úgy eltelnek a napok. Hát véget ért a időnk mára. a Csabával beszélgettünk. Alapvetően a hajléktalanság kérdések körül forogtunk. De ezt a városnézést, amit végül is szívesen ajánlunk bárkinek, ez hogy lehet megtalálni? Ez a Facebookon található jelenleg, a honlapunk készül. Ez a Cruise All Night Budapest nevet viseli. De Tehát valaki szlú is szlú is se Cruise All Night. Alnighat, all night. De, de hogy Cruise All Night. De valaki beüti azt a keresőbe, hogy éjszakai kerékpáros, egy biciklis városnézés, akkor minket ad ki. Igen. Tehát mindenképpen meg lehet minket találni. Mert ugye ez egy nagyon jó első lépés, bármi ez, amiről be még beszélgettünk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. És két hét múlva leszünk ismét. Köszönöm,